You're the one for me, you're my ecstasy, you're the one I need. kívánok ma 2022 helyett 2023. január 20-a van és péntek. Ez a kifejecső minden, amit az, aznapról tudni kell, hogy érdemesen ne teszek, valami, fial a járos 14 éve, an nem felette, és a igen korlátozott mértékben ajánlott műsora minden nap meglepeté, minden nap korlátozott apokalipszis. Minden a kísérleti műsor és minden nap utolsó adás, névin ezért köhögök, a halláson se tökéletes, úgyhogy <coughs> őszintén remélem, hogy a vonalat minősége megfelelő lesz. Rövidesen felhívom Navracis Tibor veszrény polgárt, miután már kimentette magát Filippov Gábor, ez így meglehetősen hosszú beszélgetés lesz. 8 óra után 4 perccel horvát Csabát hívom, szúgló polgármester itt, majd 8 óra 31 perckor a Szendvics utolsó rétege következik, és Füriés Balás Parlamenti államtitkárral beszélgetek. A Facebookon legyenek szívesek a követési oldalon bejelölni a KFJ Jancsinak a Facebook oldalát, hú és itt hívom fel szíves figyelmüket, hogy amennyiben ezen az oldalon harapúznak el, az egyébként oda nem való bejegyzések, akkor itt is megszüntetem a kommentálás lehetőségét. Kizárólag az önök fegyelmezettségén múlik az, hogy megmarad-e az alapvetően rendelkezésre álló mód, vagy megszüntetem. Egy felhívást is közzétettem, ez nagyjából, vasárnap estig, legkésőbb hétfő estig áll, arra kértem önöket, hogy nével és telefonszámmal jelentkezzenek azok, akik egyébként hajlandóak itt reggel, vagy egy délutáni órában ah, Tibor a készült partizán interjút velem kibeszélni, kielemezni, analizálni, ha tetszik, annak nagyjából az első fél óráját, 40 percét. Aki kedvetére ez hozzá nem vizsgáztatás, se ő engem, se én őt, döröpont, <tos> Dörök pont fial, jonos Jó reggelt kívánok, fiala János vagyok, és a Westfring Polgárt keresem. Jó reggelt kívánok. János. Nagyjából, mint egy egyetemi vizsgán, úgy készültem erre a beszélgetésre, ráadásul ma még egy hasonlóan hosszú és részletes beszélgetés lesz Füriás Balázsal. Ezek engem kifejezetten stimulálnak, de ilyenkor az emberben mindig van egy érzés, hogy vajon a sok készülés egyébként milyen eredménnyel jár. Különösenként arra, hogy itt az osztályzatot nem ön, nem én, hanem azok adják, akik egyébként közvetlen kapcsolatban velünk nincsenek, hiszen nézik, hallgatják, vagy adott esetben később olvassák ennek a beszélgetésnek a lenyomatát. Alapvetően két dologról beszélnénk, egyrészt az Erasmus program sorsáról, másrészt pedig az LKF Veszprém Balaton régió holnapi 21 ünnepi megnyitójáról, amit gondolom már nagyon vár. Igen, hát most már kezdjük. volna Kezdjük az erasmus minden beszélgetés úgy kezdődik, hogy immédiász resz, majd ön a jövő héten kivel és miről fog tárgyalni, de előbb tisztázzuk, nem fogjuk az összes alapkövét körbeérni, de mi az Erasmus? Mi az Erasmus? Igen. Elnézésben látás vagyok ennek következőben, fogalmam sincs, hogy milyen hangerővel beszélgetek. Örülök, hogyha önt érteni fogom a halláskárosodása miatt. Értem. Akkor próbálok én is hangosabban beszélni. Áthallom. Ezt egyszerűen meg lehet volna, föl lehet tekerni. Figyelj fel! Hát akkor, hogyha tágabban ha, ha is beszélhetek az Erasmusról, akkor, akkor az 1980-as évek közepén, amikor az egységes belső piaci program megindulóban volt az európai közösségek. belül, ugye a 80-as évek közepén vagyunk, akkor még körülbelül 12 tagállama van csak az európai közösség névre hallgató mai Európai Uniónak, és akkor már fölmerült a 80-as években, hogy mit kellene annak érdekében tenni, hogy az európai integráció tovább lépjen egy, egy szorosabb együttműködés felé, és akkor születtek olyan kezdeményezések, mint például az Európai kulturális Fővárosa, vagy az Erasmus. Az Erasmus, az Európai Kulturális Fővárosára beszélhetünk majd később, az Erasmus célja ettős, kettős volt. Egyrészt a egy közös európai felsőoktatási hálózat kialakítása, azáltal, hogy a korábbi kétoldalú ösztöndíjon alakuló diák mobilitási vagy diákcsere programok helyett bevezett egy több oldalú, úgynevezett multilaterális diák mobilitási programot amelynek az eredeti eszméje az volt, hogy az európai, akkor az európai közösség, ma az Európai Unió tagállamainak állampolgárai, akik egyetemisták, a másik tagállam egyetemén tanulhassanak egy szemeszter, ez ugye általában fél év, és amikor, ez ne jelentsen, támukra kiesett fél évet az otthoni tanulmányaiknál, hanem amikor visszatérnek, akkor pedig otthon tudják folytatni a tanulmányokat. Tehát elismerjék az egyetemek egymás kurzusait, egymás fél évet. A másik cél pedig az volt, hogy ez így az Erasmusban résztvevő, hallgatók későbbi, felhőtt kori karrierje révén váljon egyfajta európai elit képzővé, fogalmazott, ki egy elit létrehozójába, hiszen arra gondoltak, okkal egyébként, mint időben ez később kiderül, hogy az és diákok, akik kapcsolatba kerülnek egymással <tos> <az> <tos> kapcsán, ők uh, későbbiekben is tartani fogják egymással a kapcsolatot, mivel egyetemistától van szó, ezért elég nagy arányban közülük többen majd irányító pozícióba kerülnek, akár a gazdaság, akár a politika, akár a kultúra, vagy bárhol más. Az élet más területén, és mivel kapcsolatban maradnak, ők fogékonyabbak lesznek az európai perspektíva iránt, mint azok a társaik, akik nem vesznek összevelin. Ez a kiindulás. Rendkívül sikeres dolog volt, rendkívül népszerű, mind a mai napig az Euróbarométer megkérdezi, ugye ez az európai közvélemény kutatás, amit időről időre megismételnek. És van egy ilyen állandó kérdés, hogy az európai integrációnak milyen előnyeit látja ön, és akkor tipikusan az eurót, a, a személyek szabad mozgását szokták kivonni az első helyen, és második, harmadik helyen az Erasmus szokták megemlíteni a válaszadóként. nagyon észszerű, az amiről van szó, ebből adódóan 2014-től kezdett, az én biztosi működésemtől kezdve, az plusznak hívják azaz már nem csak kiák mobilitási programról, vagy, vagy oktatói mobilitási programról van szó, hanem emelletelek van sport része, van társadalmi feltársasztás része, tehát több ilyen alprogramból áll most már, és most egy jelentős program. Áll. Az én javaslatomra, amikor az új 2021. január 1-én kezdődött 7 éves költségvetés időszakot tárgyalták a tagállamok, akkor a, én, mint, mint oktatási és eraznoszért fenevős biztos javaslatára közel megduplázták. Én a, a duplázását javasoltam a költségvetésnek, a tagállamok ennyire nem voltak nagyvelküvek, de majdnem duplájára emelték a mostani időszak eraznosz költségvetését éppen azért, az akkori javaslatom az volt, hogy senki szociális körülményei miatt ne szoruljon ki az erasmus mert az Erasmusban való részvétel azért, főleg Közép-Európában, azért egy felső felsőközéposztálybeli, vagy erős középosztálybeli vállalkozás. Tehát szegényebb családok, vagy hátrányos helyzetből érkező családok nem engedhetik meg, hogy a gyereküket Erasmus-programba benevesztessék, éppen ezért, Akartam meggyutlázni a költségvetését, hogy nagyobb egyfőre első támogatást kapjanak a európaiak is, és így itt is minél szélesebb társadalmi csoportok elsőnek. De röviden ennyi el Igen, aki egyéb iránt kíváncsi arra, hogy az Erasmus Plus program eredménye a 98-as magyarországi indulása óta e, milyen eredményeket ért el, az részint a Tempus részint más oldalakon ezt megtalálja. Ebből kiderül, hogy mintegy 80 ezer hallgató utazott külföldre a 18.509 fő szerzett szakmai gyakorlatot, 61.798 fő tanulmányi mobilitás, 142 Millió euró Magyarországon közel 142 millió euró támogatást kaptak a kimenő erasmusos hallgatók, de ide is jöttek hallgatók, az ötves Loránd Egyetemről elmentek nagyjából tízezren, és jöttek nagyjából 8500 és A Corvinus Egyetemen ez 8400 elmenőt és 7500 ideérkezőt. A Budapesti műszaki és Gazdasági Egyetemen pedig közel azonos arányban 6300 kimenő és 6700 ideérkező embert Jelentett az elmúlt nyolc évben Magyarországon több mint 380 millió euró támogatást kaptak az egyes szektorok, és 4400 pályázat nyert el támogatást. Mindez csak annak érdekében, hogy nagyjából érzékeljék a nagyságrendeket, és nagyjából tisztában legyenek a dolog jelentőségével. <kül> Innentől kezdve némileg pattogósabbak leszünk, és fel, megpróbálunk felzárkózni időben a jelenhez. À, amikor az egyetemek modellváltása Magyarországon bekövetkezett, akkor ön emlékezetem szerint úriós biztos volt, és nem tartózkodott hosszasan Magyarországon. A Keifej Jancsibány nyilvánvalóan beszélgettünk erről is. À, de ön egyébként a 2000 19-ben és nagyjából utána következő években bekövetkező modellváltásról akkor és ma mit gondolt és mit gondol? Akkor is azt gondoltam, hogy ez egy olyan kísérlet, ami potenciálisan sikeres lehet, és megújíthatja a magyar felsőttetást, ma pedig azt gondolom, hogy ez egy sikeres Modellváltás volt, az eredmények egyértelműen igazolják az alapítványi egyetemek uh, sikerességét, akár a kiválósági rangsorokat nézzük, akár a nemzetközi esítési az nemzetközi hallgatók arányát, nemzetközi esítési számokat, akár a bármit nézünk. Ez egy sikeres modellváltás volt. Nekem több, bennem több kétség volt, mint ami igazolódott. Sikeres modellváltás volt, és, és én úgy gondolom, hogy ez... Még nagyon sok előny tartogat magában a jövőre vonatkozóan a, a most még hagyományos formában maradt egyetemek számára is. Tehát én, én úgy gondolom, hogy sokasodnak az érvek egy elter, vagy egy műegyetem, vagy a képzőművészeti egyetem, vagy a, vagy a zeneakadémia számára. Nem biztos, hogy mindegyiknek lenne értelme, de, de hogy ezek, és tudom is, hogy fontolgatják már a alapítani átadulást, mert egy kibetek. Sikeres modellagasszó is, sokkal több borrást kaptak az utóbbi időben, mint a magyar felsőkodás 1990 a bármikor. El tudja elmondani mindazok számára, akik egyébként nem minden nap a modellváltással kelnek és fekszenek, hogy a modellváltásnak alapvetően mi volt az oka és milyen változásokat hoztak létre az egyetemek szerkezetében. Az oka szerintem az volt, bár ugye nem voltam itthon, tehát ezeket a döntési úgymondan, csak vettem részt. Az oka alapvetően az volt, hogy egy rendkívül merev struktúrája alakult ki a magyar felsőoktatásnak, ahol az oktatók, egyetemi oktatók közalkalmazottként gyakorlatilag kaptak egy materiális értelemben alacsony szinten biztosított lépbiztonságot, viszonylagos lépbiztonságot, rosszul kerestek, de nehéz volt őket elmozdítani, és ez nagyjából kialakított egy olyan kultúrát, különösen a bokros csomag óta, hiszen én ezt végig láttam egyetemi oktatóként, hogy az egyetemi oktatók jelentős, ugye a kis, kis logikája netén, az egyetemi oktatók a kevés pénzért, és ráadásul a fizetés nem honorálta a teljesítményt. A kevés pénzért egyre kevesebbet szektettek bele az egyetemi lépbe, és egyre inkább rákényszerültek arra, hogy a valódi teljesítményüket az egyetemen kívüli, vagy a főállású egyetemen kívüli uh, pozíciókban kamatoztassák, amire a kormányzat a jogi szabályozással úgy reagált, hogy tovább próbált szigorítani az alkalmazási feltételeken. még inkább akarta őket kötni az egyetemekhez, azonban mivel érdemi. Életkörülményjagulás nem tudott biztosítani, ezért a teljesítmény sem növekedett. A, az egyetemek finanszírozása pedig fokozatosan vált egyre merevebbé, és a teljesítmény egyre kevésbé. El kell mondani, ugye, hogy kaptak az államtól alapítványi tőkét, ugyanakkor maga az állami támogatása ezeknek az egyetemeknek nem szűnt meg. Nem szűnt meg, szerződés van, a szerződésben pontokban az egyetemeknek vállalásokat kell tenni. Nekünk is, én a Panna Egyetem, Egyetem kuratóriumának elnöke vagyok, vállalásokat kellett tennünk kiválóság vonatkozásában, tehát mennyivel akarjuk javítani a teljesítményünket a társadalmi felzárkóztatás vonatkozásában, tehát a hallgatói lemorzsolódást hogyan akarjuk csökkenteni, tehát számokat, irányszámokat kellett vállalnunk, és amennyiben ezeket nem tudjuk teljesíteni, akkor csökken az a része az állami támogatásnak. Tehát az eddigi mechanikus költségvetési támogatás helyére kvázi polgári-jogi jogviszony lépett, ahol a minisztérium, mint megrendelő és az egyetem, mint teljesítő kötnek szerződést, és ennek ez lett az. Alap, minek, a minek a függvénye az, hogy egy egyetem átalakul-e, vagy sem, kidönti el? Azt mondhatom, hogy az egyetem maga. Nyilvánvalóan volt az első időszakban is, voltak erre vonatkozóan ösztönzők, tehát a, a kormányzat azt mondta, hogyha egy egyetem átalakul, akkor de az elmondható-e azok számára, akik a történetet nem beszélik egy tízes skálán tízes ismertséggel, vagy ismeretanyaggal, hogy akik kimaradtak, azok miért maradtak ki, illetőleg akiknek halvány emlékeik vannak arra és arról, hogy vannak modellváltó egyetemek, amelyek ugyan a modellváltást végrehajtották, de különböző politikai színezetű botrányok kísérték ezeket az eseményeket, Lást, Pécs vagy Szeged, azok valójában milyen maradant vagy nyolc belül gyógyuló sérüléseket okoztak Pécset, illetve Szegeden, illetve mindazon a helyeken, ahol egyébként ez bekövetkezett. Ezt nem tudom megmondani, hogy Pécsen és Szegeden milyen maradó nyomokat okozott, mert én magam nem beszéltem pécségek tudják. De a szaknév sorról tudjuk, hogy aki kimarad, lemarad, aki kimarad, ebből arról vajon tudnia kéne mindenkinek, hogy miért marad ki? Például az eltáhol ön is tanít. Az ltp például úgy marad, hogy nem akart átalakulni. Mennyiben, Na, az egy, mennyiben az egyetem döntése ez, és mennyiben lehet külső erőkkel rákényszeríteni az egyetemet, hogy ennek akkor is tegyen eleget, hogyha egyébként az egyetem szenátusa ezt nem óhajtja? Azért nem tudom megmondani, mert ugye nem én, nem én voltam a felelős annak az átalakulásról. A Pannon Egyetemen, amikor ez felvetődött, akkor mi azt csináltuk, hogy összeült az egész egyetem vezetősége, beleértve a hallgatói önkormányzatot is. Én elmondtam a mellette szóló érveket, és az egyetem akkor úgy döntött, hogy vágjuk bele. Nálunk teljesen konfliktusmentes volt az egész dolog. Mind a mai nap. De azt tudja, hogy az eltepélda nem az? De azt tudja, hogy az eltepélda miért nem az? Én úgy tudom, hogy akkor a többség úgy döntött, hogy ez valami fideszes mahináció, és ebben nem szabad belevenni. Az, hogy ez egy Fideszes Mahináció, annak lábjegyzeteit illetően, e, mik voltak az ismérvei? Miért tűnt ez Fideszes Mahinációnak? Nyilván ez jó részt a. Hát egyrészt azért, mert Fideszes politikusok a kuratóriumban megjelenhettek, itt, jó magam is, ugye, kuratóriumi elnöként, tehát nem csak ez nyilvánvaló válhatott, hogy a Nakvókak számára itt valami pártpolitikai gyarmatosítás zajlik, és onnan kezdve Orbán Viktor összes műveit tanítjuk 24 órán keresztül az Egyesztemeken vagy Naglasics összes uh, első öt kötetét, ami megjelent, vagy nem tudom. Uh, ez is lehetett egy ok. A másik pedig, amit nem szabad elhanyagolni, ugye az SFF, -e, tehát a Finesz és Egyetem törüli Botrány, erre még, az még külön, az erre még az külön az kitérnék. Azt kérdezem, öntől van egy mondás madara tolláról, ember barátjáról, de ha ezt kiegészítjük, akkor egyetemet kuratúriumáról ismerni meg? Tehát ez egyébként egy megfelelő mondás lenne? Nem tudom, mit jelent. Lehet megfelelő nem tudom, mit jelent. Ön volt az, aki az előbb említette, hogy akik egyébként fideszes mahinációt sejtettek mögötte, azok a kuratóriumok összetételéből indultak ki. Én most már eh, olvasva, látva, hallgatva az önnel készült interjúkat gyakorlatilag szinte az ön mondatait mondom vissza akkor, amikor a következő kérdést fölteszem. Azt értem, de én nem azt mondtam, hogy ezek jogos félelmek voltak. Ebből indultak ki. Most az... Magyar, magyarul a válasza az, hogy madara tolláról ember barátjáról, de egyetemet nem kuratóriumáról? Sajnos továbbra sem értem a mondást, de aranyugjunk, tehát Miskolctól, Györön keresztül, Veszprémig nem lehet mondani ezek közül az egyetemek, ez a egyetemek, ezek a mi modellváltó egyetemek egy évben sem volt egy percnyi politikai bajissal, és, és kiválóan teljesítenek ezeket az egyetemek. Az, hogy egyébként ezekben az egyetemeken az egyetemi életetre milyen mértékben hat ki, az, hogy a kuratórium milyen összetételű, ezzel kapcsolatban sajnos csak olyan jellegű mondákra tudnék alapozni, amelyeket nem tudok idézni, mert ön azt mondaná, hogy erre nem lehet alapozni. Ugyanakkor szeretném önnek fed idézni a népszava egyik cikkét a közelmúltból, amely a következőt mondja. A modellváltott egyetemek kuratóriumába került politikusok, politikai kihézettek egyetemi függetlenségbe, tartszabadságba való beavatkozással kapcsolatban joggal alakult ki bizalmatlanság. Például ki Atéra a Színházis Filmészeti egyetemet működhető Színházis Filmészeti alapítvány kuratóriának elnöke, aki a belvárosi polgári szalomban kijelentette, ez a közelmúlt eseménye, bár nem tegnap történt. Elindultunk, napról napra megyünk előre, és alakítjuk át az intézményt. Akik innen kikerülnek, másik hangnemet és másik gerincet fognak képviselni, még folyamatban vagyunk. A diákok áthangolása nem egyszerű dolog. A felső évesek még azok közé tartoznak, akik az előző érában jutottak be az egyetemre. Az igazodási vágy még mindig működik, sőt egész Európára jellemző. Egy filmesnek, a fesztiválon szeretne szerepelni, olyan produktumot kell létrehoznia, amit oda meghívnak. A hogy a fesztiválok meghirdetett témák szerint szerveződnek, és szinte előírják, hogy a világról az alkotó miként beszéljen, miben higgyen. Nagyon erősnek kell lenni, hogy az ember ezzel szemben ellenálljon. El, ellenálljon. Régen is tudtuk, hogy a kritikus, akinek adják a díjakat, most legalább az összes díjat odaadják a saját három színházuknak. Azt hittem, itt lehet párbeszédet folytatni, de nem lehet. El kell dönteni, hogy vagy elmenekülsz, meghunyászkodsz, vagy te is üsz. Az SZFE diákjai tiltakoztak a kijelentések ellen, nem vagyunk és nem leszünk részesei semmiféle áthangolásnak, ami pedig a másik gerincet illeti, közöttünk mindenki a saját gerincéből dolgozik úgy, ahogy az intézmény legtöbb hallgatója tette az elmúlt 157 év során, az SZFE-re való beiratkozással nem ideológiai tábort választottunk magunknak. Igen, most szololvasott körülbelül két percig idézetet egy belszínházi vagy színházi belvilági konfliktusról. És azért jó, hogy mert előtte szólolvasta a népszavaz is, mi szerint ez egy milyen csúnya pártpolitikai ők. Vinyázti Attilá egészen pontosan, hogyan pártpolitikus, és milyen funkciója van a Fideszben? Vagy milyen formában lehet a további, többi, húsz alapítványi formát választó egyetem vezetőinek a nyilatkozatait ezzel megfelelve? Semmilyen módon, nem, nem, is, nem is erre fölmondtam el, hanem arról beszéltem, hogy a kuratórium maga milyen hatással tud lenni az egyetem életére. Hadd fejezem be ezt a mert ez pontosan az a magyar önsorsrontás, amivel egyébként mindent tönköteszünk ebben az országban. Mert ez egy sikeres modellváltás, ezek az egyetemek sikeresek. Ha megnézi a nemzetközi listákat, ha megnézi a hivatkozási listákat, ha megnézi a külföldi egyetemisták számát a magyar felsőoktatásban, egy sikeres átalakulás zajlik Magyarországban. És csak azért, mert Vinyászki Attila egy belvárosi polgári szalomban a saját maga színházi világgal kapcsolatos nézeteit, vagy frustrációit megosztja a hallgatóságot, ez alapján a névszava leírja, és egyébként ezt el is juttatják az Európai Bizottsághoz, hogy Magyarországon milyen pártpolitikai terroltomból, ami viszont nem felel meg a valóság. Ez a helyzet. Van jelentősége annak adott esetben, hogy egy kuratóriumi elnök a diákok gerince kapcsán, annak átalakítása kapcsán mit mond, vagy csak a számok mérvadóak? De arra, hogy a Színház és Filmővészeti Egyetem kérje számon a saját kuratóriumi elnökén, hogy mit mond. Én nekem a Pannon Egyetem kuratóriumának elnökekén. Mi közön van ahhoz, hogy Vignyászki Attila mit mond a Színház és Filmővészeti Egyetemmel kapcsolatban? Mi, mi a közös nevező? Semmi. Nem is, uh, nem a is i... látló a Széchenyi Egyetem kuratóriumának elnöke, Nagracsis Tibor a Pannon Egyetem kuratóriumának elnöke, és Vignyászki Attila a Színház és Filmővészeti Egyetem kuratóriumának elnöke között. Semmi. Mi az, ami nem. egy kalapba, egy cikbe, egy logikába foglalják ezeket? Én nem is foglaltam egy logikába, én nem, egy... De egy, a népszava igen. Egy, egy kérdést, ez a népszava és a Helsinki Bizottság ez alapján, és a nem tudom milyen újságok még, és civil szervezetek ez alapján jelentik fel a magyar felsőoktatás. És emiatt most körülbelül 160-180 ezer magyar egyetemisták akarnak kizárni azért az? azért. Itt helyem meg egy pillanatra, egy másodpercsel álljunk meg. egy bizonyítékot arra az elmúlt két évtől, de, de, de, ne, ne, bármelyik egyetemen, hogy bármelyik egyetemen a kuratóriumban lévő fideszes politikus bármilyen formában is indoktrinációt hajtott valakinek. Mit tevezünk indoktrinációnak? Azt mondja, hogy ezt nem lehet tanítani, csak azt lehet tanítani, hogy tessék akkor... nincs, egyik egyetemre sem járok, de egy dolgot szeretnék tisztázni. Azt legyen széles megmondani, és ez a mi kettőnk beszélgetési folyamatában nem először jelentkezik, amikor arról beszélünk, hogy Helsinki Bizottság, vagy arról beszélünk, hogy népszava, feljelentés, Európai Unió. Ott konkrétan mit kell, jelen, mit kell ezen érteni? Azt kell jelenteni, hogy ez alapján, ezek, a cik, ezek alapján a cikke. Hát nézdem az Európai Bizottságnak, például, amit most az Erasmus-szal kapcsolatban, illetve az alapítványi életemekkel kapcsolatban ö, írt levelet, a háttéranyagot azokban van. HVG.hu hivatkozás, Helsinki Bizottságos hivatkozás. Ezeket használják, ezeket az anyagokat. És ezzel nekem még nincsen problémám, mert ők olyan anyagot használnak, amiért akarnak. De hogy a népszava, amikor egy vigyázti Attila idézetet kiterjeszt arról, hogy pártpolitikai befolyás érvényesület hagyhatanak el, az egész egyszerűen nem felel meg valóság. uh, a valóságnak. Amikor a Vas utcai csata, Szentkirály utcai csata, mindaz, ami a Színház és Fünnözeti Egyetemmel kapcsolatban bekövetkezett, és amely nem egy békés átalakulás volt, sajnos, hál' Istennek megfelelő rész húzandó, annak a következményeivel e, vajon mennyire számolt részint az odajáró egyetemisták köre a az egyetem, illetőleg az a politikusi garnitúra, akik később egyébként akár az Erasmus kapcsán szembesülnek azzal, hogy ami akkor történt, az nem múlt elmaradéktalanul. maradéktalanul. Hát ennyire számolhatunk vele valóban. Ez történt. Az ott egy, szerintem egy nagyon sajnálatos lehet, hogy politikai felhangja is voltak annak a konfliktusnak. Nekem nem úgy tűnt egyébként. Én nagyon kurva belművészeti vagy művészeti belvilág személyes konfliktus hálója, amit én nem tudnék megfeleltetni pártpolitikai képletnek, tehát nem tudnám azt mondani, hogy a FI-SFL emberei én nem tudom, TK-sok, vagy momentumosok, és azt se tudnám mondani, hogy a mostani SFL emberei pedig fideszesek, ahogy a művészvilágnak bizonyos fokig relatíve autonóm konfliktusai és törvényszerűségei vannak, ez azt tükrözte. De azt láthatjuk, hogy ez az egész kifelé úgy lett lefordítva, hogy fideszes aparátszikok megszállják a kuratóriumokat, és pártpolitikai diktatúrát hajtanak léne az ami nem igaz. Szerintem az szp sem igaz, tehát annyira nem ismerem azt a bizonyokat, de hogy a többi egyszerűen egyáltalán nem igaz, ez teljesen biztos. Egy egyetem miatt egyébként, hogyha ott ez tényleg bekövetkezett, az erasmus büntetni azt a múltbéli történetet igazságtalanság, független attól, hogy a kettő közötti egyértelmű megfeleltetést ön nem nyilatkozta. Én öt évig voltam az Erasmusért felelős európai univerzum biztos. Az Erasmus egyik legnagyobb erénye és népszerűségének egyik legnagyobb oka az volt, hogy sohasem engedtük, hogy politikai szempontok érvényesüljenek az Erasmusban. Az orosz kezdve, a georgiai vagy grúz diákon keresztül a citrusi, ír, bolgár diákok, ugye a szerb diákok ugyanúgy részt nem csak Európai Uniós országokban, idő után társult országok is beléphetnek. Ami most történik Magyarországgal kapcsolatban, az az erasmus illetően illetően párját hittje? Igen. Azt kérdezem öntől, technikai jelentősége van csupán, hogy Stumf István továbbra is a felsőoktatási modellváltás koordinációjáért felelős kormány biztos, mert ő az elmúlt időben Erasmus kapcsán, illetve modellváltás kapcsán feltően elhallgat, vagy legalábbis én nem találtam a megnyilatkozásait. Én úgy tudom, nem. Már az. az lejárt, független attól, hogy közben vannak nem modellváltó egyetemek? A kormány mandátumán, az előző kormány mandátumának lejártával lejártak a kormánybiztoség megbizatások is, és én úgy tudom, hogy az új... De, de ebben nem ők naplakét, ne de úgy tudom, hogy nem... <gül> nem vizsgáztatom. Értem, csak ha tévednék, akkor ez ennek az oka, nem tudom. Hogy. Új fejezetek csak nyitunk, miközben az idő az aggasztóan halad előre, amikor a uniós pénzek felszabadításáért tárgyalt ön Brüsszelben vagy bárhol. Visszaemlékszik-e arra, hogy az egyetemi modellváltás függetlenül a kuratóriumok leválthatatlanságától, függetlenül e, attól, hogy ezek az egyetemek másféleképpen közbeszereznek, mint ahogy egyébként nem modellváltó egyetemek, függetlenül attól, hogy a kuratóriumok összetétele, e, hogy alakult, vagy épenséggel összefüggésben ezzel, mikor került először szóba, és milyen összefüggésben, vagy mivel összefüggésben? Nem. Maga a modellváltás és mindaz, ami ebből következik. Vajon bármikor is szóba került-e az ön tárgyalásai folyamán? tárgyalások során. Már csak azért is, mert emlékszem, hogy én kérdeztem ezt az öntől a múltban, és akkor emlékeim szerint azt mondta, hogy nem, de hogy ez pontosan mikor és minek kapcsán kérdeztem, arra már nem emlékszem. A közérdekű alapítványok általában, ugye mindig az egyébként az Erasmus kapcsán, de közérdekű alapítványt, igen, néz a, a közérdekű alapítványok általában kerültek szóba, nem specifikusan az egyetemek, és az összeférhetetlenség kapcsán kerültek szóba. Egészen pontosan, amikor pontosan a közbeszerzési eljárásokról van szó, akkor az Európai Bizottság két dolgot kért a közérdekű alapítványokkal kapcsolatban. Az egyik, hogy mondjuk ki egyértelműen hogy a közbeszerzési törvény hatája alá tartoznak, azaz a közérdekű alapítványnak is közbeszerzési elveseket folytatjuk. Mi mondtuk, hogy a mi értelmezésünk szerint a törvényből adódóak oda tartoznak, de ha a bizottság kéri, akkor ezt még konkrétabbá tesszük és módosítjuk. És van már oda tartoznak? Eddig is oda tartoznak, de most már explicite oda tartoznak, mert kimondja a törvény, hogy a közérdekű alapítványok is, ez az egyik kérdés, a másik pedig az a tagsági összeférhetetlenséggel kapcsolatban uh, jelezték, hogy itt lehetnek konfliktusok, hiszen akár politikai döntéshozó, akár gazdasági szereplő, a kuratóriumi tag, akkor érintett lehet bizonyos közbeszerzőségben. Oké, okay, rendben van, és ennek aztán különböző. Hadd fejezem, kérem, hadd fejezem be, mert kérdezett valamit, és szeretném befejezni. És uh, két lehetőség volt. Az intézményi és a dinamikus. Igen, de most akkor válaszoljak, hogy akkor ön elmondja el. Nem, nem mondom el, csak van még egy folyamat, amben vannak még lépcsőfokok. Nem, hogy siet. nem sietek. Nem, nem, hogy sietek. Nem, nem sietek. Azt mondja Én... el, mert meg, és a hallgatók nem biztos, hogy tudják. Két lehetőség volt, mi felajánlottuk azt is, hogy akkor hivatali legyen, intézményi legyen, azaz bizonyos hivatalviselőket állapcsolva az összeződött az és a bizottság azt mondta, hogy ez nem szükséges Elég nekik a dinamikus, az az esetről esetre legyenek összeféletesenségű dilatogatok, és ez történik, ez bevezettük, ez történik. Nincs is semmilyen közbeszerzési vagy bármilyen jellegű botrány az alapítványi egyetemekkel kapcsolatban. Zajlik az élet, és ezért után jött a bizottság egy osztályvezetői levéllel a tempuszigányában, hogy tekintettel arra, hogy ezt nem rendeztük, ezért kizárják a Horizont Európából, és ezen az is megy a Visszamlékszik -e arra, hogy erről először mikor volt szó? Az összeférhetetlenségről? Igen. Hát szerintem a nyári tárgyalásokban, július-augusztus július körül. A szeptemberi megoldás vagy kompromisszumban, amit a bizottság elfogadott, abban már benne volt a dinamikus összeférhetetlenség. Tehát valamikor nyáron kellett tisztázni. Az, hogy ebben e, úgy tűnik, hogy nem alakult ki konszenzus, miközben ön. Azt vélte, hogy kialakult konszenzus ennek az okát önérti. Két oka lehet. Az egyik, hogy az Európai Bizottság sohasem egységes tárgyaló delegációként tárgyalt velünk. És ott mindégig éreztük, hogy a főigazgatóságok között, kvátimisztérium között. Vita van a Magyarországgal való bánásmód hogyanját, illetően. Tehát voltak olyan főigazgatóságok, akik akik büntetni akarják Magyarországot, akarták Magyarországot, és azt akarták, hogy Magyarország semmiképpen ne jöjjön uniós forráshoz, pedig meg akartak állapodni, állapodni Magyarországgal. Ezért az egyik. A másik pedig, hogy maga az Európai Bizottság is tekintettel arra, hogy egy állandó politikai nyomás alatt van, ezért ő maga is ennek a nyomásnak megfelelően Változtatja, vagy változtatta az álláspontját a Magyarországhoz való viselek tekintetében. Hányféle jogi szabályozás volt az elmúlt fél évben az egyetemi kuratúriumok összeférhetetlenségét illetően? Úgy érzi, hogy hányszor változtattuk? Igen. Én, én szerintem kettő volt, volt egy pontosítás. Volt egy, De a pontosítás az már magának ennek az akkori félreértésnek a tisztázása volt. A, nem, a dinamikus. Az, az, az. az, az, az hogy annak, a... Igen, annak volt egy pontosítása. Igen, talán. De ennek azért van jelentősége, mert miközben ez a változtatás bekövetkezett, ma úgy tűnik, hogy az első változtatás jobban tetszett a bizottságnak, mint a második. Igen, csak ezt nem állulták el fontos különbség. Önök mégis változtattak rajta, ami azt jelenti, hogy a bizottság e tekintetben, mint megrendelő, ha ez egy megfelelő szó, amit ők egyébként tolba mondanak, azt a magyar kormány nem szolgai módon, de követi, mert azért ez a magyarországi belpolitikai iránt érdeklődők számára, akik egyébként a külpolitikai szemüvegőket ritkán veszik fel, egy szokatlan jelenség. Nem, nem, ez, tehát nem tolba mondanak, hanem problémát Ról és azok kezeléséről állapodunk meg, és tekintettel arra, hogy meg akarunk állapodni, ezért mindig, meg, mindig megmutatjuk az általunk javasolt, hogy általunk kitalált megoldást a bizottság által mondott problémára, és bizottság jóvállását. Ha akarnánk, nem kellene ezt csinálni, de akkor nagyobb lenne a kockázata annak, ami így is bekövetkezett egyébként. Ugye azt mondja ez a december 13 -ai... Irat, hogy a szabályozási keret Magyarországon olyan fentismertetett gyengeségekkel rendelkezik, amelyek nem orvosolták az összeférhetetlenség azon kockázatát, amelyet a korrekciós intézkedés kezelni volt hivatott. Továbbra is súlyos kockázat áll fenn az uniós költségvetés tekintetében, amelyet leginkább úgy lehet kezelni, ha megtiltjuk új jogi kötelezettségek válását, bármilyen ilyen közérdekű vagyonkezelő alapítványjal és az általok fenntartott bármely jogi személlyel, bármely közvetlen vagy közvetett irányítással a végrehajtott program keretében. És hogy ez mire nem vonatkozik. Ez egy visszatérő kérdés, ez egy december 13-ai szöveg Ön miközben ismeri az unió adminisztrációjának életét, és sejtheti, hogy december 13-a után karácsony jön, új év van, lassabban vagy egyáltalán nem forognak a kerekek. Biztos tudhatta, -e, vagy bizton remélhette, ma már tudjuk, hogy nem, hogy ez a december 13-ai irat, amely egyébként végig azt mondja, hogy nem, nem, nem, ez nem fog kiváltani közvetlen olyan reakciót, mint amiről a tempuszt értesítették idén januárban. Hát, tehát, ugye, ez a tanácsi határozat, amit a bizottság javaslatára a tanács fogadott el, ez nem lezárta az ügyet, hiszen márciusban még van határidő. Tehát, egy Én ezt értem, talán... de hasonlja, ha megtiltjuk új jogi kötelezettségek vállalását. Egy Márciusi, mi még folyamatosan tárgyalunk. A határozat számomra azt jelentette, hogy januárban akkor, Elkezdünk ez alapján tárgyalni, hogy akkor milyen akadályokról van egészen fontosan szó, mert ezt itt nem ki, hogyan orvosolhatjuk ezt a problémát, és hogyan kerülhetjük el az, hogy ez a tiltás hatályba lépjen. Én ezt nem értem, úgy, de ebben tévedettem. De, de azt kérdezte az előbb, hogy okkal gondoltam-e, hogy nem ez, nem fog bekövetkezni. De az a kérdés, hogy az ön logikája e tekintetben utólag átgondolva ön ismeri ezt a mechanizmust, én nem. Igen. Van egyrészt az, hogy megtiltjuk, másrészt van egy lehetőség egy márciusig tartó tárgyalásra. Ha az egyikből kivonjuk a másikat, miközben ez se matematikailag se egyébként nem lehetséges, akkor abból következik-e az, hogy ő joggal remélhette azt, amiről utólag kiderült, hogy nem? Igen. joggal remélentő. Mi joggal történt? Remélentő. Hát folyamatban van a jogállamisági feltételességi eljárás. Márciusban még van egy teljesítendő törvénycsomag, amit el fog fogadni az Osztályi, és aminek most folyik a társadalmi konzultációja. Ehhez... Én ezt tökéletesen értem, uh, egy másik történet. Ne alag, ugyan, bocsánat, fejezem be a magyar. Igen. Ehhez képest sokadrangú jelentőségű a közérdekű alapítványok, uniós forrásokkal kapcsolatos kötelezettségvállása, ezernyi apró téma van még, amiben tárgyalunk ugye a, a decemberi határozatnak az volt a lényege, hogy Magyarország hozzáférhet az uniós tervezetet. És ehhez kép fenntartásokat még alapítottak meg, mert még folyamatban van egyébként egy eljárás Magyarorszámmel kapcsolatban. Tehát teljes okkal gondolhattuk azt, hogy a januári tárgyalásokon tisztázni fogjuk azokat a őket, amelyek... Én ezt, én ezt tökéletesen értem, van. és ezt többször el is mondtad, de azt kell, hogy tapasztalta, vagy azt kellett, hogy tapasztalja, hogy ön ebben tévedett. Ön azt kérdezik, hogy okkal gondolhattam mert Én szerintem okkal gondoltam. Én ezt értem, de egy olyan illető, akit már meglehetősen régóta ismerek, azért elgondolkodhatott azon, hogy vajon ez a tévedése, ez vajon minek a következménye. Igen, nem van is ezzel kapcsolatban elméletem. De ezt nem fogja az orromra kötni? Hát egyrészt nem fogom az orrára kötni a bizottság iránti jó indulatból, másrészt azért ne felejtsük el, hogy egy osztályvezetői levélről van szó, amelyet az ügynökségeknek küldött meg, illetve a Horizont-Európában a konzorciumi partnerek értesítették a magyar egyetemeket. A magyar kormány mind a mai napig hivatalos értesítést az Európai Bizottságtól erről a döntésről nem hagyott. Ezért te... elég jól mutatja, hogy a másik oldalon ilyen jellegű problémák vannak. Azt kérdezem öntől, hogy erről egyébként a magyar kormányt a tempust leszámít, vagy a tempusszal párhuzamosan értesíteni kellett volna-e? Elég, elég nagy horderejű döntésről van szó. 180 ezer magyar diákot és 21 egyetemet zárnak ki az Erasmus Plusból és a Horizont Európából. A Pannon Egyetemnek kettő megnyert Horizont Európás kutatási pályázatból kell most azért, remélem csak ideiglenesen kilépnie, mert az Európai Bizottság úgy döntött, hogy ő magyar alapítvány egyetem nem Ezek kiváló egyetemek. Ezek olyan konzolciumi partnerei a nemzetközi tudományos életnek, akikért versengenek. A magyar egyetemekért, a külföldi egyetemek versengenek. Én ezt értem. Az Európai Bizottság egyik osztályvezetője úgy dönt, hogy mostan akkor nem vehetnek a az Még mielőtt a Tempus megszólal, ad sorrendben a Népszava, valamint a Szabad Európa. Az, hogy van egy olyan kommunikáció, amely se osztályvezető, se kormánynak való hivatalos levelet nem tartalmaz, de az újságírók tájékoztatásával jár együtt, amire egyébként a Korvinus Egyetem reagál. Tehát hitelt érdemlőnek találja azt, amit a népszava, illetőleg a szabad-európai ír, ami egyébként Magyarországon nem jellemző. Az vajó valójában miről szól? Mivel az Orbán kormány továbbra is fideszes politikusok irányítás alatt tartja az alapítványi egyetemeket, egy Kihagyják azokat az EU egyes oktatási és kutatási projektjeiből, tudta meg a népszaba január 9-e, január 10 -e. Szabad Európa! Kertész Ádám. Az Európai Bizottság a Szabad Európának megerősítette, hogy már korábban jelezte a magyar kormánynak, aggályos a Fideszes vezető: deredem, deredem, deredem. Márciusig kell rendezve a vitás kérdés, különben jövőre lecsúsztak az érintett hallgatók és kutatók az uniós támogatásokról. Majd ezt követően, 10-én a Korvírus közvetlenül egyeztet a szakmai szervekkel az Erasmus és a Horizon programok új jogi és pénzügyi hátteréről. Megkezdtük az egyeztetéseket az uniós támogatásra vonatkozó új szabályok jogi értelmezéséről. A sajtóban, így a Corvinus ma megjelent információk alapján nem kaphatnak friss támogatást az Európai Unió által finanszírozott Erasmus Plus együttműködési és így tovább, és így tovább. Ehhez képest egy nappal később írja meg a Tempus hivatalosan, hogy tájékoztatás a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő intézkedésekről az Erasmus Plus programban, nem biztos, hogy egy átlagos magyar újságolvasó és egy átlagos magyar valaki vagyok a tekintetben, hogy ilyen időrendi sorrendeket állítok föl, de ennek van jelentősége. Népszaba, Szabad Európa, Corvinus Tempus. Ez nem az a sorrend, amit ön egyébként a mi beszélgetéseink során ideálisnak szokott nevezni. Ez így van, de sajnos így volt már novemberben is, amikor az Európai Bizottság egy újságíróknak rendezett háttérbeszélgetésen ismertette a velünk kapcsolatos álláspontja. De hogy lehet itt tárgyalni? Hát neheze. De, de hogy lehet? Egy ilyen te... tárgyalópartner adatot nekem. Nehéz, nehéz. Mi mindenben tartottuk magunkat ahhoz, amiben a tárgyalások elején megállapodtunk az Európai Bizottsággal, hogy nem szivárogtatunk, őket értesítjük először, nem számolunk be a tárgyalások tartalmáról. Emlékszik rá? Hát újságírók érthetően kérdezgettek minket. Mi mindig azt mondtuk, hogy tárgyalások folynak, nem beszélünk volna, a bizottsággal ebben meg majd többől novemberben, novembertől a bizottság újságírókon keresztül kommunikál elő. Nagyon nehéz így tenni. A kondrám az, hogy nem úri emberekhez mértól, de hát most ez meg már kicsit nevetségesnek tűnik, hogy miért mér, mér ilyen mértéket tartanék illomostak egy tárgyalásra az pedig szerintem szükséges. Az, hogy Magyarország ezeket a körülményeket szóvá teszi, de egyébként hosszú távon tudomásul veszi annak az oka az uniós pénzek megkapásának vagy hozzájutásának fontossága? A magyar kormány ma azok számára, akik alapvetően Magyarországon élnek, az itthoni belpolitikai események kapcsán nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy ilyen tárgyalómodorban megnyilvánuló partnerekkel ilyen mértékben tartanának kapcsolatot a magyar kormány vezető, beosztású, tisztségviselői lásdön. Mert nincs alternatívája szerintem az Európai Uniós Tassának, És nincs alternatívája. Többet mond az Európai Bizottságról szerintem ez. De nincs alternatívája annak a módszernek sem, aminek ön egyébként nem, így de. ki van téve? De nem, nem tudom, mit csinálni. Igen. Hát ilyen esetben nincs alternatívája. Igen. Ilyen Európai Bizottság adott nekünk. Rengeteget titt a magyar kormány a 2014-19 közötti Európai Bizottság. Vagy benne engem is egyébként, mint a, a volt klasszisokkal, klasszisokkal jobb volt az aktori európai bizottság. De az, ami most történik, az ennek a következménye, vagy ilyet nem lehet állítani? Ugye, ami most, az ennek a következménye? Nem Igen. tudom megmondani, nem tudom. Idő, időbeli egybeesés van, hogy, hogy aztán okbeli ok, egybeesés van, ez a következménybeli egybeesés van, -e, aztán nem tudom megmondani. Az Európai Unió Bizottságának van lelke? Igen. Igen. És ez a lélek lehet, hogy uh, Ez a lélek lehet, hogy sértett, de, de nem szabadna ennek a léleknek sértett meg bennie, Mert akkor 1957 óta sértett meg. tehát Mindig volt olyan tagállam. Tehát az Európai Bizottság arra jött létre, hogy együtt működjön a tagállamokkal. Nem arra jött létre, hogy oktassa a tagállamokat és nevelje a tagállamokat. Tehát ez az Európai Bizottság lelke, vagy... vagy gényei, azok uh, ugye az angol hivatalos megnevezése az anes broker, tehát a becsületes közvetítő az Európai Bizottságnak, ennek kellene lennie, nem pedig a tanárvácsinak, hogy az osztályfőnöknek. Mind az, ami egyébként ezen biz, Az, hogy ez egy osztályvezetői levél, ennek mekkora jelentősége van, hiszen magát a levelet, tudtommal, sehol nem tették közül. Hát, jelentősége van csak, hogy hivatalosan mi nem értesültünk ezt az osztályvezetői szint, nem az a szint, ahol európai intézmények egymással kommunikálni szoktak. Mi az a szint, ahogy szoktok? Hát ez a bizottság között, mondjuk biztos miniszter, ez a szint, vagy főigazgató államtitkár, mondjuk. Um... Találgatások vannak azzal kapcsolatban, nálam hozzáértőbb emberek találgatnak azzal kapcsolatban, hogy vajon önnek, Varga Juditnak, mindkettőjüknek bárki másnak, van-e bármi értelme jelen pillanatban Brüsszelbe utazni, mert hogy valójában miközben az Erasmus történetét azon bizonyos eljárásokból ki lehet emelni, amelyekkel kapcsolatban Magyarország még tárgyal az unióval a különböző alapok pénzeihez való hozzájutást illetően, ugyanakkor van egy olyan felfogás, mely szerint az Unió ezeket együtt kezeli, és hogy most éppen 17 vagy 27 vagy 123 szupermérföldkő van, ezt ő jobban tudja, mint én, de hogy valójában ezeknek a szupermérföld mögötti problémáknak az együttes rendezése fogja megnyitni annak a lehetőségét, hogy ezek a problémák megszűnjenek. Ez két kérdést vett föl, sajnálom, hogy közben ennyire elment az idő, de szerintem egy viszonylag érthető logikus beszélgetés után Leszünk. Ez arról szól, hogy ezt a 127-et, vagy 27-et, vagy 17-et, ezt módjában áll-e majd egyszerre tisztázni, mikor a remény fűződik ahhoz, hogy nem fog kiegészülni újabb és újabb elemmel, vagy ennek soha nem lesz rége? Nézd, le, nekem június óta nálam sokkal jobb értes, jobban értesült és okosabb emberek mondják, hogy teljesen reménytelen az, amit én csinálok. Aztán decemberre mégiscsak sikerült aláírni ezt a két megállapodást ami megnyitja az Európai Uniós forrásokat először. Valójában ön ugye azt tette lehetővé, hogy legyen egy kapu. Hogy a kaput ki nyitni, az a második kérdés. Ön elérte azt, hogy legyen kapu. Hogy a kapuba legyen zár, a kapu zárjához legyen kulcs, és ez működjön, ez a második kérdés. Igen, igen, Most hetente kérdezik az őrsági hogy mikor mondok már. Ugye most valamikor le fogok mondani, hogyha nem... Én ilyet nem kérdeztem. Nem is. Ön mindig ki isztott a kérdést magának, amikor azt mondom, a magyar újságírók között a, a között. újságírókról beszéltem. Uh, és most is magyarázzák, hogy miért lehetetlen az, amit én akarok csinálni, és nem fog sikerülni. Szerintem meg sikerül. Én nem, de de sikerül most, rá, most kivételesen nem a kérdésemre válaszolt. Azt kérdezte öntől. Én mondom én, ne haragudjon, hogyha néha egy-két mondattal több választ hozhatok. Hát de, de most nem. Most azt kérdezem, nem önt, de most nem. De én mást kérdeztem. Én azt kérdez... nem Egyszerre fogom. A 170, vagy a 280, vagy a 350 mérföldkövet megoldani, hanem apránként. De az a kérdés, hogy az ön eziránti vágyát vissza fogja igazolni a bizottság, a tanács, vagy a legkülönbözőbb uniós szerveknek a tárgyalási metodikája? Úgy gondolom, hogy igen. Aztán lehet, hogy nem emberek vagyunk, tévedhetünk. Azt árulja el nekem, hogy milyen logika az, amely azt mondja, hogy az egészet csak együtt lehet kezelni, és milyen logika az, amelyik az más azt mondja, hogy ezt lehet külön-külön szállanként kezelni. Mind a kettő legitim logika, így is el lehet jutni, ez az, azok a labirintus játékok, ahol több úton lehet eljutni a célba, meglátjuk, hogy melyik lesz az, amelyik, amelyik sikeres. Én értem azt is, aki azt mondja, hogy kellene leülni, és akkor egy nagy megállapodásban. A problémát az jelenti, hogy az Európai Bizottságnak mind a mai napig nincsen egy olyan fix követelmi vagy elvárásrendszere, amiről megállapodást köthetnénk. Ezernyi területen van észrevételik. De első, vannak olyan részek, hogy gyermekvédelmi törvény, mondjam például, ahol, ahol az Európai Bíróság előtt van az ügy. Nyilvánvalóan itt a bizottságnak és a magyar kormánynak nem, nem, szerencs, nem lenne szerencsés megoldani az ügyet az hogy az Európai Bíróság elmondja a véleményét. Tehát hát, bonyolult dolog, én szerintem apránként kell haladni, esetről esetre pontról. Ennek az egy folyamatnak milyen mértékben része a kormány hollapján, illetve a minisztérium hollapján megjelenő tartalmi összefoglaló az egyes igazságügyi tárgyú törvényeknek a magyar helyreállítás és ellenálló képességi tervhez kapcsolódó módosításáról szóló torvényjavaslathoz, amely ugye négy területen, négy sarok közé csoportosítja, az Országos Bírói Tanács, a Kúria, a kivezeti a jogrendszerből azt a lehetőségét, hogy a közhatalban gyakorló szervek alkotmányjogi panosszal fordulhassanak az alkotmánybírósághoz, részén pedig tisztáz, hogy a magyar bíróknak az Európai Unió bírósága elé történő előzetes döntéshozatal iránti kérelem ertőterjesztésére vonatkozó az uniós alapszerződésekben. Nem, hogy be tudjuk majd fejezni ezt az interjút lassan, mert nekem más protonóm is pe, elég van. Pe, pe, persze, természetesen. Azért kezdtük 5 van. Azért hogy beszéljünk az Európa kulturális Fővárosáról is. Egy szót nem szóltunk erről. Egy szót. Ez nekem egy személyesen is nagyon fontos ügy. Egy szót nem beszéltünk. És most már, most már nekem dolgom lenne, holnap valóban lesz az ünnepélyes És azzal is foglalkozni kell, a finishben leszünk. És én nagyon szívesen beszélek még holnap estig is, akár az erasmus meg ezekről, de beszéltünk most már több mint három órán, 8 óra 6 percben, és az EKF-ről egy szót nem beszéltünk, és nekem most már dolgok, kellene benne. Melyik eseményre, melyik eseményre hívja fel elsősorban a holnapi nap folyamán a figyelmet, mert ugye itt van a Rajog nyitó esemény teljes programja. Egy nagyon kompenzáló beszélgetés, zárjuk le ezt a 8 órától az egész belvárosban este 8 órától látványos szabadtéri megnyitó rendezvény van. mindenkit sok szeretettel várni. Néztem, hogy van-e szállás, szállás nincsen. Úgyhogy azt lehet látni, hogy. Ki. Ez azt jelenti, hogy óriási az érdeklődés. Higgye el, hogy az érdeklődésem nagyobb annál, mint ami egyébként a beszélgetésből kiderült. Én bízom benne, és ismerem önt azért, hiszen is hogy Köszönöm a rendelkezésre állást. Köszönöm szépen, viszont halásom. Meg tudom mutatni, itt van, és tényleg nem tudtunk. Um... Felajánlottam és várom azoknak a jelentkezését, akik egyébként kedvet éreznek ahhoz, hogy a partizán interjú első 40 percét kielemezzük itt a Kejfe De természetesen, hogyha ezzel párhuzamosan azt gondolják, hogy ezt a 40 percet is érdemes lenne együtt kielemezni. Hogy mi minden van benne olyan, amiről érdemes lenne beszélgetni, én ezt a beszélgetést sem venném ki ebből a sorból, amennyiben bárki van, aki erre hajlandó, telefonon vagy még inkább személyesen, .fiala .janos kukac gmail.com, és várom a jelentkezést. Nagyon szívesen teszem ennek a beszélgetésnek az elemzését is, a Kejfejjansi tárgyával. és sajnálom, hogy ennél több szó nem esett az EKF-ről. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A Horváth Csaba zugló polgármestere van a vonalban. Jövő héten lesz fővárosi közgyűlés. Most nézzük zugló történetét az elmúlt hetekből, nagyjából egy hónappal ezelőtt beszélgettünk. A zugló 546 millió forint rezsitámogatást kapott, jelentette be a kerület polgármestere Horváth Csaba, mintán egyesztetett Lánk Zsolt kormánybiztossal a kerület igényeiről, illetőleg hát majd azt követően ennyi pénz érkezett a számlájára. Ennek a történetnek ma már tudjuk, hogy számtalan leállgazása van, nem csak arról van szó, hogy több kör lesz, hanem szóban arról is, hogy erre a meghívóra ki mindenki mondott. Igen, ki mindenki mondott. Nemet, aki nemet mondott azt milyen logika jellemezte. Aztán ennek megtörtént a politikai kommentárja is. Ma már erről több szó esik, sem, mint arról, hogy ki mennyi pénzt kapott. Én ezt most csak jelezni kívánom, hogy a háttérben van valahol egy ilyen fehér vitorla, vagy több fehér vitorla is van, amelyekre ezek a szövegek vannak felírva. Azt, hogy ebből mi lesz kiemelve, és az, hogy ebből mi hangzik el a mai pénteki kejfejancséban 2020. 3. január 20-án pénteken, azt rád bízom. A legfontosabb, hogy e, aki tárgyalt, az nagyjából 98%-os találati pontossággal kapott is valami pénzt. Hogy mennyit, az nyilván nem volt egy e, transzparáns képzlet lefektet, vagy akkor lakosságszám és egyéb mutatók alapján ez fog történni, de én ettől függetlenül örültem, és örülök annak, hogy Zugló kormányzata. 546 millió forintot kapott. Avast szíves a nézőket és hallgatókat a tekintetben, hogy ez a beszélgetés hogyan zajlott, milyen papírokat mutattál, amikor az igényedet, vagy azt a kérelmet, ami arra vonatkozott, hogy ehhez hozzájárulnak, hozzájáruljon a kormány, azt milyen adatokból állítottad össze? Ez egy sok tíz oldalas dokumentum volt, amit előzetesen a hivatal munkatársai elkészítettek, amivel alátámasztottuk nagyon-nagyon sok irányból, hogy Zuglő önkormányzata nagyságrendileg 3 milliárd forint veszteséget szenved el a rezsinövekmény, illetve a rezsiválság, tehát az energiahordozók árának a változása. Miatt. Ha két vagy három elemet ebből ki lehet választani, amelyek a legnagyobb a tárfűtés, tételek... A tárfűtés közel 800 millió pillany, 700 millió forint környékén gáz 700 millió forint környékén, és 1 milliárd forint környékén. Tehát ezek már ezek csak a pluszok, tehát nem, a, nem az összeg, hanem a plusz. Tehát ebből tevődik ki ebből a négy tételből 3 milliárd forint plusz költség. Ez egy hipotézis volt. Egy picivel jobb a helyzet azóta, mert mi egy átlagos kemény térre készültünk, nyilván egy 20%-os megtakarítás. Az energia mennyiségében is lesz, ami viszont a fizetendőket is e, könnyíti. Tehát ennyit a jóistennek is köszönhetünk, hogy egy ennyi adott leveláb is eddig úgy néz ki. Ez szerintem minden, e, minden polgárnak jó, jó, jót tesz a pénztárcának. És e, ettől függetlenül persze a 3 milliárdból az 546 millió forint egy jelentős összeg, de azért nem oldja megzubló valamennyi problémáit. Tisztában voltál-e azzal? De az, ember, de az ember örüljön annak, amit kap. Tisztában voltál-e azzal, hogy, vagy volt-e azzal kapcsolatban bármilyen mérvadó, akármi, hogy nagyjából ennek a pénznek mekkora részére számíthatzugló? Szintén szóval ez az 546 millió forint, ez pont 546 millióval több, mint amire én számítottam. Én azt gondoltam, hogy a korábbi egyeztetésekhez hasonlóan, a covid is volt több ilyen, egy forintot nem kapott senki ellenzéki települések közül, és azt gondoltam, hogy ugyanannak a sorsára fog jutni, de nekem ettől még úgy a kötelességem, megpróbálni, megtenni mindent. Ha adatot kér a kormány, akkor adatot szolgáltatok, ha tárgyalási eh, fordulót hirdet, akkor elmegyek tárgyalni, a közösen voltunk ott, közösen mutattuk be az ugrói programot, eh, és nyilván közösen örülünk annak, hogyha ennek van valamilyen haszna, de benne van a munkaköri leírásunkban, hogy sokszor nem feltétlenül csak haszonnal bíró dolgokat végzünk. Mindaz, ami ennek a tárgyalássorozatnak a politikai részét illeti, ahhoz akarsz-e bármilyen kommentárt fűzni, volt-e ez az msp nek bármilyen iniciatívája elmenni, nem elmenni, mindenki egyénileg dönti el, illetőleg akarsz-e kommentárt fűzni mindahhoz, ami a demokratikus koalíció állítólagos vagy valódi hozzáállását illeti, különös tekintettel arra, hogy ott is adódott egy kivétel, Niedermüller Péter, aki vagy nem tudott az ottani direktívákról, vagy túltette magát rajta, elment tárgyalni, és pénzhez is jutott Erzsébetváros. Akarsz erről részint az MSP, akár bármely más fővárosi közgyűlésben jelenleg a többséghez tartozó párt viselkedésével kapcsolatban elmondani? Az MSZP esetében nem merült fel, hogy valamilyen központi direktíva alapján nem menjünk el tárgyalni. Eddig is tárgyaltunk, ezután is tárgyalni fogunk. Én elég régóta üzem ezt az ipart, már az önkormányzati képviseletet, és a tárgyalásnak én nem találtam még alternatíváját, független attól, hogy a tárgyaló tárgyalófél nem feltétlenül mindig a legjobb indulatú. A másik részében pedig nyilván van ennek a tárgyalás problémája, hogy a demokratikus koalíció miért döntött úgy, hogy nem megy el, de ettől még az ő polgármesteri vagy önkormányzati területén élő polgárok ettől még nem szenvedhetnek veszteséget, tehát és éppen ezért az mszp is szolidáris az első körből kimaradt önkormányzatokkal, egyébként nem csak a demokratikus koalíció maradt ki, illetve annak néhány, néhány település képviselete, hanem a főváros, vagy éppen vásárhelyek akik tárgyaltak, tehát bemutatták ugyanolyan precizitással, mint zuglő önkormányzata a saját problémáikat, viszont ott nem talált megértőkülekre az ő kérésük. Annak a mikéntje, miértje? Hát összintén szóval már egy másik politikai jellemzést igényel. Akarsz-e bármilyen kommentárt fűzni ahhoz, hogy az önkormányzatok Fidesz frakció életek frakcióvezetői milyen módon visel tettnek egyébként a polgármester irányába, akik egyébként ennek a hívásnak nem tettek eleget, és emiatt kárhoztatják az ott élő lakuk nevében őket, a Fidesz frakció tagjai. Függetlenül attól, hogy kisebbségben vannak-e, vagy sem. Mm, még egyszer meg kicsit körülményes lett a kérdés. Ugye arról lehetett hallani... Az okon települé, azokon az önkormányzatoknak a területén mit szólnak a Fideszre? Nem, nem, nem. Ahhoz te uh, mit szólsz, hogy a Fidesz fellép azon polgármesterekkel szemben, akik egyébként a lakosaik érdekétre figyelt hányva, vagy politikai számításból lángzsolt hívásának nem tettek eleget. Nyilván ez egy politikai akció a Fidesz részéről, mert akkor visszakérdeznék, hogy vajon mit tesz a Fidesz a kormányjal szemben, mondjuk Budapest fővárosi önkormányzat esetében, ahol elment tárgyalni a tárgyaló, bemutatta a programját, vagy utána ezt a kormány nem vette figyelembe. Tehát akkor lenne ez, ha úgy tetszik, valamilyen szempontból korreláns és érthető, hogyha az ellenkező előjelű eseteknél is fölállna a Fidesz és számon kérni a kormányt de erre még nem láttam jelet. Nagyon hosszú és érzelmektől nem mentes beszélgetést folytattam Navracsis Tiborral. Sajnos az LKF, a holnap megnyíló LKF programja kimaradt belőle, de az Erasmus programot gyakorlatilag a modellváltástól kezdve sikerült felvezetni. Kicsit kurtán furcsán élt véget a beszélgetés, de elfogyott a muníció mindkét oldalon más-más módon. Ugyanakkor a beszélgetésnek fontos része volt az amikor megkérdeztem tőle, de most más vonatkozásban tőled. Hogy viszonyulsz te, vagy hogy viszonyul az ember ahhoz a jelenséghez, amikor egy bizonyos pénzhez való hozzájutás, vagy különböző pénzekhez való hozzájutás érdekében a magyar kormány egyébként olyan engedékenységet mutat a hazai törvényhozást, illetően már létrejött attribútumok tekintetében, amilyen rugalmasságot más Tárgyaló partnerekkel Magyarországon nem űz. te az Európai Unió bizottságát a tekintetben, hogyha nem is dróton rángatja a magyar kormányt. Minden esetre a magyar kormány könnyen lehetséges, hogy úgy rángatja dróton az önkormányzatokat, mint ahogy egyébként az Unió rángatja Magyarországot, már ezt ebben a formában rajtam kívül még senki nem állította. Kicsit sem tölt el elégedettséggel, mert eh, amikor a magyar kormány hibázik és egy olyan jogi konstrukciót hoz étre, például az egyetemek esetében, ami az Európai Uniónál is kiveri a biztosítékot demokratikus és más átláthatósági szempontokból, akkor ezzel eh, sajnos nem a Fidesznek okoznak át hanem a magyar diákoknak, akik az Erasmus program... Ebben neked teljesen igazad de én azt igazod, kérdezem tőled, hogy ebből is visszaigazolódik-e az a tény, amely gyakran említenek, és amelynek a jelentősége sokkal inkább túlmutat, a, tehát nagyon messze mutat, mely szerint a magyar kormány csak és kizárólag az erőből ért. Hát én inkább azt mondom, hogy az erőből se... Mert ebben az esetben mi volt a kurucos válasz, nem változtatunk érdemben az egyetemeken, ellenben majd a költségvetésből kifizetjük. Tehát, a köl... De arról ma már tudjuk, hogy ez lehetetlen, tehát hogy ez fizikailag és jogilag, le... fizikailag lehetséges, jogilag Én... lehetetlen. Ezek elmúdás... hát a költségvetésbevételei meglehetősen túlterheltek, tehát ha valahonnan nem... elveszi a kormány az Erasmus pénzt, akkor Jó, de ez dajka mesék hölgyeknek, tehát ezről kiderült, hogy ezek olyan rendszerben zajlanak, amit egyébként a magyar kormány egyoldal nem tud megoldani. De az a kérdésem, hogy egyébként ma a magyar önkormányzatoknak tudomásul kell venni azt, hogy a magyar kormány így tárgyal velük, mert egyébként más lehetőségük nincs. Hát euh, igazából addig én minden tárgyalással személy szerint el fogok menni, ahol nem támasztanak politikai feltételeket. Tehát amíg, amíg bizonyos szempontból nem kell, nem kell, vagy semmilyen szempontból nem kell a kormányjal, vagy a kormány szándékaival azonosulni, azért azt mondom, hogy egy jelenzéki önkormányzat úgy csak közelessége elmenni tárgyalni, és megtenni mindent a településért. Nyilván van egy határvonal, hogyha cserébe kérnének valamit, akkor az lenne az a vonal, amit én biztosan nem, lépnek, nem lépnék át, de erről e, a nyilvánosságban tájékoztatnám az uglói polgárokat, hiszen az ő pénzükkel is e, történne, ami történik. De mondom, erről nem volt szó, egy tényleg e, ritka korrekt tárgyalás volt. Ettől a korrekt tárgyalástól függetlenül nem számítottunk egy órára, egy forintra se. Meglepetésként, de pozitívan ért bennünket ez a hír, hogy mégis kapunk pénzt. És hát tulajdonképpen az azóta eltelt hetekben már történelem, hogy ki erre hogyan reagált. Mi szolidaritásunkat fejeztük képünk, vagy a szocialista párt. Támogattuk a köznyilatkozatát is, hogy független az előzményektől, legyen egy második körös támogatási kör, ahol kipótolják vagy kárpótolják azokat az önkormányzatokat. Így a... Még egy részét idézem ennek a akik nem kaptak az első követ. közleménynek, is aztán kapcsolódom ahhoz, amit az előbb mondtál, megjegyezte, mármint te, ugyan ez csak töredéke annak, amire zuglónak szüksége lenne, de az összeg is jelentős támogatást jelent a kerületnek, és ezért köszönet jár, mondtad. Azt kérdezem tőled, hogy ennek a kompenzációnak, vagy az erről való kompenzációról való tárgyalást Sokan sokszor hozták összefüggésbe, vagy sokan említették ezzel párhuzamosan a szolidaritási adót, annak a megemelkedett mértékét, illetőleg azt, hogy mi lett volna, hogyha a kettőt egyébként kiváltják egymással. Nem kell támogatásról tárgyalni, de mondjanak le a szolidaritási adóról. Zugló esetében mit jelent a szolidaritási adó, illetőleg tisztázzuk azt, amiről én nekem fogalmam sincs, de ez az én hiányosságom, hogy ezt mikor kell befizetni? Ezt a költségvetés folyamatosan elvonja 3,6 milliárdra nőtt. Csak az idejében 1,3 milliárd forint többletadót vár zúlótól mint az előző évben. 23 2003-ról 6,3-ra nőtt. A gépjárműadóról se feledkezni meg, amit három éve vett el ez a drága kormányunk. Ezt, ha csak a két tételt nézem, a két sarcot, akkor ez meghaladja 4 milliárd forintot. Ha ezt összevetem, az 546-tal könnyen belátható, hogy akkor járnának jól az önkormányzatok, így az zuglói önkormányzat is, mert az uglói emberek, ha a kormány béké hagyná a pénztárcánkat és mi abból a bevételből gazdálkodhatnánk, amit az uglói adófizető polgárok befizetnek, akár a központi költségvetésen keresztül, akár a helyi költségvetésen keresztül, azért, hogy a az zuglói önkormányzata megfelelő közszolgáltatásokat elvégezze. Tehát és ezt egyébként jeleztük is a kormánynak, még a tárgyalások előtt, illetve közben, hogy sokkal jobban örülnénk, hogyha a szolidaritási adótól szabadulhatnánk meg. A főváros egyébként írásban is fordult ebben a kérdésben a kormányhoz, hogy legyenek szívesek elengedni a szolidaritási adót erre a válságévre. Ez a főváros esetében meghaladja az 56 milliárd forintot, tehát egy óriási tétel, amiből nagyon-nagyon sok beruházást, illetve működési költséget lehetne finanszírozni, de nyilván a, a kormányzati policy az nem az, hogy enyhíti az önkormányzatokon lévő nyomást. Viszont tény, hogy mintegy 130 települést kapott tárgyalásos úton, tehát azzal, hogy bemutatta a változásait, kapott kiegészítő forrást a tíz alatti települések, más mechanizmus szerint a belügyminisztériumon keresztül szintén kapnak ilyen típusú kiegészítést. mert hát, ha nem kapnának, akkor nem lenne fűtés például egy kisebb lélekszámú településen. A folyamatos elvonáshoz hogyan zajlik? Az emlékeim szerint ez havi, tehát a, a, az állam kincsdár, az önkormányzott bevételeiből arányosan 12 hónapon keresztül ezt az összeget elvonja. Anélkül részletes elszámolást adnál, ez az 546 millió forint zugló esetében mire fog elmenni, vagy már mire ment el? Ö, hát egyrészt nem mehetett el semmire, mert azon kívül, hogy ezt az örömteli hír... Jó, hogy ez még nem érkezett meg? ...világ sajtó, Sajnálatos módon e, bennünket még semmilyen módon nem kerestek, de tudomásom szerint egyetlen önkormányzatot se, hogy ennek a technikai módja. Elnézést, előre szaladtam egy, egy brosúrában, egy rosszul tettem. kapják -e az önkormányzatok, vagy Igen, részletekben? Teljesen jogos. És miután, e, ahogy említettem, két milliárd forint csak az energetikai növekményünk, és hogyha lesz is mondjuk egy 20%-os mennyiségi megtakarításunk, az is e, csak mondjuk egy 500 vagy 400 millió forint megtakarítás jelent, tehát még mindig marad 1,6 milliárd, azzal szemben az 546 az inkább a harmada a növekménynek. Tehát nem kérdés, hogy mire költjük, az energetikai többletköltségekre fogjuk költeni. Persze ez tehermentesítheti az önkormányzatot más oldalon, és adott esetben ebben az értékben utána el tudunk végezni más munkálatokat, beruházást és a többit. Meséld el, hogy milyen körülmények között kapta meg Zugló azt az IKEA adományt, hogyha ez egy megfelelő kifejezés, amely révén új közösségi könyvsarkok jöhetnek létre a Zuglói óvodákban. tétek a Tündér PAK alapítványnak, hogy a polcokat eljuttatták az intézményekbe. Ez mi? A Zuglói Önkormányzat zuglói önkormányzata, a tündérpak alapítvány, ami egyéb, egy erőteljesen zuglói köződésű e, és az IKEA között most már hosszú évek óta egy nagyon színvonalas mély együttműködés alakult ki. A tavalyi évben például a, a szociális központunknak e, szintén egy, egy játszó, illetve bondozó sarkát vállalt az IKEA, és ilyen cserédi program keretében több napon keresztül nem csak az adományt hozták oda, hanem össze is szerelték, ami az IKEA esetében, az IKEA-es bútorok esetében tudjuk, hogy egy nagyon komoly kihívás, bár van, aki ezt élvezi, ez is egy, egy szabadidős játéka, úgy tetszik. De a lényeg az, hogy az IKEA hosszú évek óta támogatja az önkormányzat célkitűzéseit, ilyen jellegű programokban vesz részt és a felajánlás is ugyanezeken a csatornákon szokott megérkezni, hogy lenne ilyen elképzelésük, tehát hogy általában nem mi keressük meg őket, hanem ők mondják azt, hogy mit szólnánk ahhoz, hogy ebbe a dolog beszállnának, és általában ezek az együttműködések sikeresek. Ugye a Zuglói Rendelőintézet kapcsán már szó esett a 2022-es Egészséges Budapestért Programnak a Zuglóra eső részéről, Uh, ugyanakkor uh, az elmúlt időben arról lehetett hallani, és erre erről kérdeztem kis Amrust, hogy vajon ezeknek a tényleges folyósítása, illetve a 2023-as egészség és program uh, mennyiben van veszélyben, hiszen korábban arról nem volt szó, vagy legalábbis én nem tudtam, hogy ezek összefüggésben hozzák az uniós támogatásokkal. Az, hogy milyen uh, díl keretében jött létre az atlétikai világbajnokság elfogadása kapcsán azzal tisztában voltam, de hogy ez de a forrása, az mennyiben a hazai költségvetés része, mennyiben az uniós támogatásból fakadó, ezt eddig nem tudtam, de most függetlenül attól, hogy ez lényeggel bíre vagy sem, hát, e, mi a helyzet a zuglónak járó pénzekkel, illetve mennyiben szenved hiányzuló amiatt, ha egyébként ezeket a pénzeket még nem kapta meg, függetlenül attól, hogy a rendelőintézet sorsa ugye az elmúlt időben nem rendeződött. Igen, nekünk ebben az évben 800 millió forint járna az előzetes megállapodás szerint, amely összeget e, zárolta a kormány, nem csak a mi 800 milliónkat, hanem azt a 10 milliárdos keretet, amiből ez e, származik. Az összefüggés e, nagyjából ugyanannyi, egyrészt nem uniós forrásból származik az összeg, tehát nem, nem onnan van pályázati úton biztosítva, hanem hazai forrásból, de nagyjából ugyanannyi az összefüggés, mint a tanárok béremelése, amire a kormány bejelentette hónapokkal ezelőtt a tanárok jogos követelésére, hogy Érti a problémát, de akkor, lesz, akkor fog adni, hogyha az Unió ad pénzt. Na most nyilván az Unió a forrásait nem magyar tanárok fizetésére vagy fizetésemelésére adja, tehát ilyen típusú pályázati forrás nincs de nyilván a kormány egyfajta nyomást helyezett így az Európai Unióra, hogy miattuk nincs. Tehát ez inkább a belföldi... Van-e bármi, alap... ami egyébként egészségügyi vonatkozásban nem valósul megzuglóban, amiatt, mert egyébként zugló ez a pénzhez nem jutott hozzá, vagy ilyen nincs? Nem, most rövid távon nincs, mert eh, mi ezt a Bosnyák térre tervezett új szakrendől kaptuk és kértük. Eh, 400 millió forint már a számlánkon van egy korábbi év megállapodása alapján, most azzal a kéréssel fordultunk a kormányhoz, hogy amíg a nagy szakrendelő építésében nem vágunk bele, addig ezt a 400 millió forintot, hagy fordítsuk a meglévő egészségügyi intézményhálózat gépjart, gépparkjának javítására, illetve e, kisebb beruházások megvalósítására, úgy tűnik, hogy ebben pozitív. Tehát, hogy azért nekünk ez e, egy nagyon komoly levegővétel jelent, szüketne attól, hogy Nyilván jó lenne, ha mindent megkapnánk abban az ütemben és menetrendben, ahogy ez kell. Jó lenne, ha nem vonnának el évi 4 milliárd forintot gépjármű a szolidaritási adó, ez mind jó lenne, hogy az ugló számára is sokkal látványosabb fejlődést tudna mutatni. Például megszűnhetnének a kátyus utak és a töredezett játékátszó góba ennyi forrásból, de hát sajnos egyelőre erre nem lehet számítani. Köszönöm szépen a rendelkezésre állás, jövő héten folytatjuk. Én is köszönöm szépen, további szép Neked is köszönöm szépen, Horvát, Csabát zugló polgármesterét hallották. Jó reggelt, Füriés Balás vagyok. Jó reggelt, Füriés Balás, Parlament politikai államtitkár. Um... Egy háromtételes mű előadásában egyeztünk meg. A sorrendet mi magunk döntjük el. Tettél rá javaslatot én szívesen követtem. A tételek kialakításában csak a nézők, hallgatók számára szeretném egyértelművé tenni, hogy közösen alakítottuk ki. Egyik, sem, egyik fél sem intézett diktátumot a másik fél felé. Fontosnak találtad, és én ezt természetesen tiszteletben tartottam, ha másért nem, akkor személyes okokból, hiszen e, valamikor én is nagyon jóba voltam, aztán később elsodródtunk egymás mellől Gerő Andrásral, de most nem az én kapcsolatomról, hanem a ti kapcsolatotokról fog szó esni azon szomorú apropó kapcsán, hogy meghalt. Hát igen, sajnos így úgy kezdődik ez az év, hogy sorra érnek minket a Komoly veszteségek, elment ugye Gerű András professzor barátunk, aztán Tamás Gáspár Miklós, aztán Nyilván Én már mindhármaikat ismertem, de igazán a személyes viszonyom az, az Gerű Andrásra volt. Azt írtam talán az egyik megemlékező posztonban, hogy hogy még talán nem is tudja Budapest és Magyarország, hogy mit veszített, egy hihetetlenül fölkészült és logikájú gondolkodót veszítettünk, aki, akinek nagy volt a tudás bátisa, és manapságát már nagyon nagy érték, nem csak úgy beszélt a levegőben, hanem ismerte, tudta nélyen azt a valóságot, amiről beszélt, és hát a mi beszélgetésünk ennek is ennek kapcsán alakultak ki, hogy Budapestnek egy nagyon nagy barátja volt, nagyon nagy tisztelője, szeretője, rajongott Budapestért, és nagyon ismerte Budapest 150 éves történetét, nagyon értette ezt a, ezt a várost. úgyhogy személyesen is egy, egy izgalmas szintal. A személyes ismeretség az hogy jött létre? Úgyhogy <gül> sokáig egy oldalú volt, még talán gimnáziumban figyeltem fel rá, hogy tévéműsorokban egy történés mennyire közérthetően és egy gimnazista a figyelmét is megragadni képes módon lebilincselően, sztorizgatva vidám történeteket is belesződve a mondandójába mesél Magyarországnak elsősorban a kiegyezéskori dualista történetéről illetve a Budapestről. Sokáig ez így egy oldalú volt az ismeretség és aztán én, talán együtt alapítottunk egy civil egyesületet, amit Boyári Iván András kezdeményezett 2004-ben szeretem Budapestet, és oda én is meghívást kaptam, csupa olyan embert gyűjtött össze András, akik Budapest barátai. És ott így lettünk személyes ismerősök, és egyre többet beszélgettünk Budapestről. Nekem mindig nagy megtiszteltetés volt, és rengeteget tanultam Andrásnak. Én, aki viszonylag gyakran beszélgetek veled, én aztán legalábbis, mint újságíró, tudhatom, hogy te egyébként egy ilyen nagyon önfeltárulkozó, kitárulkozó, és a magánéletedről és magadról olyan nagyon nem beszélő valaki vagy. Gerű András személye kapcsán, hát kérdezzem meg, hogy egyébként a politikai pályafutása során, akár a saját pár családodban, akár azon kívül, mennyire volt van jellemző az, hogy ezek az együttműködések a szó klasszikus értelmében, akár a gimnáziumi éveknek megfelelő barátságokat képesek létrehozni, bár azt nem mondtad, hogy ti barátok voltatok, de most a kérdés erre vonatkozott. Hát én ezt örömmel vállalom, tehát mi barátok a az évek során, az elmúlt húsz évben, és hogy, hogy nem pontosan értem a kérdést, hogy alakultak-e ki a közéletben. Igen, mert... igen tehát hogy az a közélet számodra egyébként lehetővé tette az, hogy a munkatársi kapcsolaton túl baráti kapcsolatok jöjjenek létre azokkal, akikkel egyébként a politika összesodort. Van néhány ember, akivel bátran merem barátinak nevezni a kapcsolat kapcsolatomat. Azért én hivatásszerűen durván 40 éves koromtól Veszek részt a kormányzásban, politikában, előtte ugye az első kormány, ide, Orbán kormány idején három évig, tehát hogy talán most vagyok azon a határvidéken, hogy a hivatásos életemben most már nagyjából egyenlő időt töltöttem a közférában, meg a magánszférában, azért 40 éves korára az embernek kialakulnak a barátságai, tehát nekem a döntően a és az egyetemi évekből van az a két-három kapcsolatom, akiket a legjobb barátaimnak nevezem, meg a baráti. Köröm és de, mondom, kialakult néhány baráti viszony. Végül egy hivatalos része is van. A Gerű Andrással kapcsolatos megemlékezésnek. Miniszterelnökség, miniszterhelyettes parlamenti államtitkár Karácsony Geiger főpolgármester úr részére, <kül> Budapest Főváros Önkormányzata tisztelt főpolgármester úr, mindez gépelve, mellé, kézzel írva, kedves Gergei Budapestet ma hatalmas veszteség érte életének 71. életévében elhunyt Gerő András professzor úr, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Hazzú Történeti Intézet igazgatója, akinek kutatás területe Budapest története volt, és aki 1993-tól 2010-ig a Budapest negyed című város történeti folyarat, főszerkesztője is volt. Budapest főváros önkormányzata közgyűlésének az önkormányzati elismerések alapításáról és adományázások rendjéről szóló Dörödöm, Dörödöm 36 és így tovább önkormányzati rendelete alapján kérem és kezdeményezem, hogy főpolgármester úr javasolja a fővárosi közgyűlés számára, hogy Gerő András professzor úr posztumusz Budapest díszpolgára elismerésben részesüljön a lehető legkorábbi időpontban együttműködésében bízva a tisztelettel Fürjes Balázs, született a válasz? Még nem kaptam választ erre a, a levelemre, tehát amiben azt kezdeményeztem, hogy posztumusz díszpolgár eh, elismerésben részesüljön Budapest részéről eh, eh, Gerő András. Ugye úgy is fogalmaztam talán, hogy szerette Budapestet egész életében, mindig fejet hajtott előtte, és itt az idő, hogy Budapest is fejet hajtson neki, ha már a már rég meg kellett volna kapni a, a díszpolgári címet, mert tényleg azt gondolom, hogy a, a kortárs gondolkodók közül ő értette legjobban a, a város lényegét, ismerte, értette, látta és szolgálta Budapestet megérdemelné. Ebben az ügyben biztos, hogy nem fogom sürgetni a városházát. Sokkal fontosabb, hogy pozitív, mint hogy gyors válasz születesen, és én gondolom, hogy hogy idővel ez meg is születik. Még nagyon bizakodó vagyok. Tehát ha valaki, akkor ő megérdemelni, ez biztos. Második tétel. Kidőnt ma Budapesten exkluzív interjút Talós Istvánnal és Füliás Balázsal Bándi Péter tollából, demokrata. Az, hogy egy párhuzamos interjú készült a demokratában veled, és Budapest volt, volt főpolgármesterével, az valójában a te jelenlegi ből mennyiben következik, hiszen te egyébként ma szereted Budapest, de hivatalosan ö, Budapest politikával, legalábbis a tudomásom szerint, kifejezetten csak Budapest politikával már nem foglalkozol. Ez a szerkezet kinek a javaslatára és hogyan jött létre? Én most két kérdést talán, tehát, hogy ha, mivel foglalkozom én, hogy azt hiszem az interjúnak is az a címe, hogy Budapest a szívügyünk, tehát az ember a szívügyével nem tudnám foglalkozni. Én budapesti vagyok, nemzedékek óta a családomnak legalább az egyik része, inkább mind a kettő itt élt, ezzel szárral kötődöm a városhoz, nagyon szeretem Budapestet, tehát én Budapesttel nem foglalkozni, nem gondolkozni Budapestről, nem gondolkozni azon, hogy hogy lehetne belőle egy jobb még jobb város, ezt nem tudom erről, senki nem akar, de le se lehetne tiltani. Egyébként pedig úgy, ahogy a te hogy mikor miről beszélgettünk a szerkesztői szabadságot, én fontos értéknek tartom, és tiszteletben tartom mindig. A demokrata keresett meg ezzel a javaslattal, hogy nyilván mint volt főpolgármester, meg egy olyan ember, aki sokáig foglalkozott hivatás de mai napig is Budapesttel. Ugye azért én a miniszterelnökséget vezető miniszter helyettese vagyok, aki a kormányzati koordinációért felelvén minden kormányzati ügyben. Iratékes és minden kormányzati ügyben képben kell lenni, tehát azért így a és szívesen mai napig is foglalkozom Budapest kérdését. Igen, hát ez annyiban érdekes, hogy korábban ugye ez fő foglalkozásod volt az elmúlt időben, pedig meglehetősen nagy óvatossággal, rádiálemző óvatossággal nyilvánultál meg Budapest hétköznapi praktikus dolgait illetően mondván, hogy ma már ezekben egyébként a te kompetenciád abban a formában, ahogy korábban különböző szervezetek élén, vagy a budapesti közfejlesztés tanásban megszűnt. Ennek az interjú erejéig átmenetleg vagy tartósan megfelelő rész aláhúzandó ezzel az óvatossággal felhagytál? Én akkor az első és a második tételt. Én Gerő Almerás professzortól hallottam azt a onegzótát, ami, ami a jótom, hogy igaz történet, hogy val, valamikor ugye, e második József hogy nagyon felvilágosult uralkodó volt, és egyszer megkérdezte tőle valaki, hogy de hát, hogyha ennyire százvilágosult, és ennyire fordja az új eszméket, akkor hogy, hogy nem republikánus. Mire az uralkodó azt válaszolta, hogy nézze kérem, én foglalkozásomnál fogva rojalista vagyok. Hát én pedig születésemnél, meg, meg kicsit foglalkozásomnál fogva is Budapest párti Budapestért dolgozó ember vagyok, tehát ezt a... Ezt a részemet sosem fogom elfelejteni, úgyhogy én sosem utasítom vissza, hogyha újságírók Budapestről kérdeznek, az meg egy különös megtiszteltetés, hogy Talós Istvánnal együtt beszélhetünk Budapestről, akinek a munkáját. Én Csak hát te is tudod, hogyha te megszólalsz valamilyen ügyben, valamilyen konkrét ügyben, akkor az adott esetben, hogyan kerül be a központi vérkeringésbe, erre még lesz példa alapvetően az olimpia kapcsán, és a demokrata kapcsán is könnyen lehetséges, hogy több szó esett volna róla, ha egyébként, vagy több szó, de több dolog kapcsán bekerülhetett volna a központi vérkeringésbe, hogyha egyébként maguk a válaszok nem pont úgy születtek volna, meg ahogy megszülettek, és én tulajdonképpen némileg visszaél azzal a lehetőséggel, amit ez az interjú ad, és amiben egyébként erre az, ebben az interjúban rákérdeznek, de a válaszok mégis másféleképpen születnek meg. Talós István, nem, de téged egy vagy két dologról megkérdeznélek, azt, és aztán természetesen eldöntött, hogy milyen mélységben, vagy milyen részletességgel akarsz válaszolni. Itt nem vagyunk. azt, hogy a szerkesztői szabadságot... De most nem a szerkesztői szabadságot, hanem egy beszélgetésről van szó. Itt vagyunk néhány persznyire a részben átadott Láncítól, aminek a felújítása jellemző Karácsony Gergely időszakára, hogy a kérdés jelentős csúszással és a tervezetnél drágában valósul meg, ismét vita van körülötte, mit gondolnak mindenről. Um, erre a kérdésre az interjúban kizárólag Tarlós István válaszolt, hogy egyébként te is válaszoltál-e, vagy sem, azt nem tudom. Végülis is a demokrata, amit közölt, abban a Tarlós István féle válasz szerepel. Hat kérdezem meg tőled, különös arra, hogy a láci történetéhez jelentős mértékben hozzájárultál a Közfejlesztési Tanácsban való részvételed okán, hogy az a vita, amely ennek a bizonyos 6 milliárdnak a kifizetését illeti, és amivel kapcsolatban egyébként annak idején a Budapesti Közfelelesztések tanácsa ha tetszik, letette a pontot, de erről különböző módon beszélnek, vagy egyáltalán nem említik. Ezzel kapcsolatban mit gondolsz? Mert annak érdekében, hogy ne kelljen közbeszakítanom téged, amit egyébként se a politikusok, se mások nem nagyon szokták szeretni, Hadd idézzem a szöveget, hogy ez egy 2020. február 27-i Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa ülés, ahol a második napirendi pontnak a Szénségi Lánchiddal kapcsolatos fejezetnek a negyedik pontja azt mondja, a tanács egyetért azzal, hogy a Széchenyi-Láncít felújítását követő forgalmi rendjével kapcsolatos döntést a felújítás befejezéséig szükséges meghozni. Ez az a dolog, amivel kapcsolatban ki így magyarázza, ki úgy magyarázza, mely szerint a felújítás befejezése még nem történt meg ennek következtében az a vita, hogy visszaengedjék-e az autós forgalmat, vagy sem. Nem lehet úgy központi téma, mint ahogy ezzel kapcsolatban kárhoztatják a főpolgár és ezzel kapcsolatban egy meglehetősen áldatlan és, a tetszik, terméketlen vita van kialakulóban, miközben az egész mögött ott van egy 6 milliárd forintos összeg, amely azért nem kicsi, és a budapesti önkormányzat, vagy fővárosi önkormányzat életét illetően az ebben tisztában van azzal, hogy erre égető szüksége van. Te mit gondolsz erről? Nézd a... Ugye ez még Talós Istvánnal kötött megállapodása volt a kormánynak, és mi minden alkalommal hangsúlyoztuk, hogy hasonlóan más megállapodásokhoz természetesen ezt is betartjuk, attól függetlenül, hogy a menet közben lett a főpolgármester, és a megállapodás, amit eredendően egy kormányhatározatban foglalva meg is jelentes és mai napig hatályos olvasható a magyar közményben, az annak az volt a lényege, hogy a kormány valóban vállalta, hogy 6 milliárd forinttal hozzájárul a, a láncid felújításának a költségeihez. Ugye Tarlós István még egy olcsóbb és gyorsabb felújításban gondolkodott és hajtott volna végre. Most szerintem az a lényeg, hogy végre meglegyen. E, nem az feltétlenül, bár már nem lényegtelen, hogy lehetett volna ez gyorsabban, meg olcsóban is. De 100 szónak is egy a vége, 6 milliárd folytat ígértünk, természetesen ezt tartjuk. Csak Tarlós Istvánnal is az volt a megállapodás, és az egész megállapodást kell tartani, hogy 18 hónapnál nem lehet hosszabb az az idő, amíg kiveszik Budapest forgalmi rendjéből ezt a láncidat, mert meg lehet szervezni hogy úgy a munkát, hogy ennél tovább ne meg kelljen megbérintani ott Budapest forgalmát, és, és hogy az eredeti forgalmi rend áll vissza, és birtokba vehetik újra a buszok, a gyalogosok, az autók 18 hónap után a láncidat, Úgyhogy ezt várjuk, hogy ebben az ügyben a főváros kialakítsa az álláspontsáját, hogy itt ezt a megállapodást ezt be akarja tartani, vagy, vagy sem. És hát azt kétségtelen, hogy én azt is elmondtam ebben az interjúban, hogy meghatározottan így gondolom, hogy ha maradt Lós István, akkor nincs a karácsonyféle közlekedési káosz, a végtelen dugók és a közterek között. Ezt én teljesen értem, de a és pont, de ez már egy másik történet. De a negyedik pont mégiscsak azt mondja, hogy a tanács egyetért azzal, hogy a Széchény Lancit felújítását követő forgalmi rendjével kapcsolatos döntést a felújítás befejezéséig szükséges meghozni, amely egy kiváló számára számomra legalábbis azt mutatja, hogy a felújítást követő forgalmi rend az nem biztos, hogy megegyezik a felújítást megelőző forgalmi renddel. Mennyiben nem stimmel az én szövegértést? van, tehát, hogy ugye az volt a megállapodás hogy a 6 milliárd forint akkor jár, hogyha 18 hónap alatt a Igen. végeznek, és egyébként a forgalmi rend visszaáll, dönthet másképp a főváros a forgalmi rendet, illetően a kormány sosem fog beleszólni, és ez volt a megállapodásunk, hogy mi úgy adjuk a támogatást, hogy az a, az a forgalmi rend áll vissza. Ettől eltérhet a főváros, és nyilván akkor ez a megállapodás nem teljesül. De ebben nem ez szerepel. Csak a kormány akkor abban a helyzetben, hogy akkor miért legyen, miért -e kell, hiszen a költségvetésben minden. De ez rendben van a 18 hónappal kapcsolatban, nincs is köztünk vita, de a tanás nem azt mondta, hogy ugyanannak kell visszaállni, hanem a tanás azt mondta, hogy a Széchenyi-Lánszit felújítását követő forgalmi rendjével kapcsolatos döntést a felújítás befejezéséig szükséges meghozni. Az, hogy ez, a, döntés az a, ez a főváros döntése, és a fővárosnak majd meg kell hozni. Igen, de az, hogy ennek a döntésnek a függvénye az, hogy egyébként a pénzt megkapja-e a főváros, vagy sem, azt ez a pont ebben a formában legalábbis nem mondja. Ezt egy korábbi kormányhatározat kimondta. És ez, ez volt a megállapodásunk Tanrós Istvánnal. És mondom, a kettő dolog együtt van. Van egy megállapodás, hogy 18 hónap és az eredeti forgalmi rendet kell állítani. ettől a főváros saját autonóm döntésével, döntes úgy, hogy nem állítja vissza az eredeti fordulami És akkor a megállapodás nem teljesül. A messze álljon tőlem azt, hogy össze nem tartozó dolgokat összefüggésbe hozzak. Én annak tulajdonítok jelentőséget, hogy te írsz egy levelet, amely le van gépelve, tisztelt főpolgármester úr, majd azt me mellett oda van írva, nyilvánvalóan a te írásoddal, hogy kedves Gergely. Vagyunk olyan viszonyban, hogy ne férre félre, és nem is fogok tovább magyarázkodni. Mennyiben lehet ezt egyébként egy lapon említeni? Vagy mennyiben eh, kell az embernek tudnia disztingválnia akkor, amikor egyik oldalon Gerő András halála kapcsán kedves gergeinek nevezed azt, akivel kapcsolatban Ebben a párhuzamos interjúban e, téged idéz tehát nem Tarlós Istvánt. Gyurcsány és Karácsony egymás emberei fogják egymás, szükségük van a másikra. Gyurcsánynak kell karácsony esélyük legyen a fővárosban, karácsonynak pedig se jelöltsége, se többsége nincs Gyurcsány nélkül. Ők egy galeri. Gyurcsány mindjárt színjáték ellenére újra becsicskul, majd most is karácsonynak, aki eddig is bármit megtette Gyurcsány következmények nélkül, majd némileg ellentmondással e, a fenti szöveggel, e, azt mondod, hogy ma is a DK fogja a közgyűlési többséget, drútor rángathatja karácsony, Budapest főpolgármesterét ma valójában Gyurcsány Ferencnek hívják, tehát, hogy most akkor kicsicskul be, ki nem, ezt ebben a szempontból nem teljesen egyértelmű, de vajon amikor egy taggal kapcsolatban máshol azt mondott, hogy kedves Gergely, akkor nekem értenem kell azt, vagy értenem kell -e azt a disztinguálást, ahol az embernek tudomásul kell vennie, vagy meg kell érteni, hogy ez két különböző politikai szintér, vagy ha tetszik, ez két különböző szintér, és ezt a különbséget a címzetnek legyen az olvasó, vagy legyen ez Karácsony Gergely, meg kell érteni. Vagy legyen az szűries barázs. Én azt mondom, Igen. hogy ugye, nekünk, akik közhivatalra, politikára adjuk a fejünket, és teljesen érthetően és természetesen ezzel az állampolgárok, a nyilvánosság, az újságírók, illetve a politikai riválisaink kritikájának E, e, e, adott esetben támadásainak tesszük ki. Tehát, hogy azt mondom, mondani, hogy a politikus az vállalja. A, a Budapest ügyében meg különösen, mert a Budapest a magyar kritikai gondolkodásnak is fővárosa. Itt aztán nélkül kritikusak a, az emberek, megmondják a magukért ha kéret, Ha nem, tehát nekünk ezt vállalnunk kell, és az én fejemben, ha, ha, ha velem szemben történik, akkor is azt mondom, hogy nekünk ezt kötelességünk elfogadni, és én is azt mondom, hogy alkalmazhatom azt, hogy egy egy haláleset kapcsán egy gyászott kapcsolódó szerintem teljesen legitim kérésben kereszt is szólítom és két írással a hivatalos főpolgármester úr megszólítást menni odairom, hogy kedves Gergely és egyébként pedig egy lapinterjúban határozott szavakkal mondom el azt a véleményemet, hogy mit gondolok arról, hogy milyen viszonyban van Gyurcsány Szerenc és Karácsony Gergely. Ugye ebben én azért nem látok logikai elmondást, mert azt mondtam, hogy ők egymás emberei fogják egymást. Tehát itt egy ilyen kölcsönös ügyőrség van, arról beszéltem, hogy karácsonygergeinek szüksége van, vagy ő úgy ítéli meg. Mert ugye azt se felejtsük el, hogy ő ellenpésként azért úgy érkezett a politikába, a többi elempéssel, meg egyébként az összes többi ilyen kisebb új baloldali pártal, mint a Momentum és társaikkal együtt, hogy mi együtt, egyként mondták ők, hogy egyként fordulunk szemben Orbán Viktorral és a Fügeszterrel és a 2010 előtti korábban még általuk kudarcosnak nevezett baloldali politikával azt mondták, hogy sehormány, se, se gyurcsány, de aztán végül gyurcsány szövetségesek láttak. Még egy pontot emelnék ki, bár sokat lehetne a demokrata interjúból, nevezetesen a városháza botrányal kapcsolatban is érdeklődik Bándi Péter, és mint Alós István, mint te megnyilvánulsz, Uh, és ezzel kapcsolatban elhangzik az, hogy Bármint a Budapest mindkettőnk szívügye, ezért szomorú a magyarázat, hogy karácsony erősen, tehát a háta mögött akarták valakik eladni, valaki pedig megvenni a budapesti városházát, kinek a feje felül lehet eladni, tudta nélkül a saját házát. Karácsony mindig az az ember, aki ott se volt, mondod. Előástam azokat a papírokat, amelyek a a bizottság tevékenységével kapcsolatosak, amelyet azon a módon állított föl a fővárosi közgyűlés, ahogy most föl lehetett állítani, és annak a jelentés, amit egyébként a Fideszes tagok nem fogadtak elületek volt egy hosszabb dokumentum, amit Kovács Péter közzétett volna, ahhoz pedig a többi tag nem járult hozzá. Ez öt pontban tárgyalja ennek a Városháza a tevékenységét, és alaptalannak találja a vádakat. Most hogy ez jóggal van, így vagy sem, ebben most talál nem érdemes elmerülni, bár meg lehet tenni. Aminek a jelentőségét én látom, hogy végül is ez a történet priméren jogi útra tudtommal nem lépett, vagy hogyha legalábbis lépett, akkor függetve attól, hogy már viszonylag hosszú időt telt el, bírósági szakaszban nem került. Vajon a városháza történet immáron <kül> Minimum egy évvel annak kirobbanása után benned milyen emlékeket hagy, különös tekintettel arra, hogyha igaz, akkor jogi úton a történet nem folytatódott a városhez a bizottság tevékenységével, mint egy befejeződött ennek a kitárgyalása. Érzem, hogy különösebb emlékeket nem Ugye tényleg a esetben is az interjúban arról beszélünk, amit megkérdezett, itt is volt egy újságírói kérdés, és a jogi. Én úgy emlékszem, de megmondom őszintén, nagyon közelről nem követtem ezt az ügyet, meg olyan vissza volt ez az egész is, hogy azért, ha jól emlékszem, a főváros Karácsony Gergely mint munkáltató valamiféle figyelmeztetésben, és ez itt mégiscsak volt, ha sokak szerint ez nem is volt, egy túl határozott vezetői döntés, de ugye ott volt egy ember, a Balcs Balázs, aki a fővárosi ingazongazdálkodásnak a vezetője, tehát a főváros Karácsony Gergely alkalmazottja, és ő tárgyalat meg készített anyagokat arról, hogy hogyan lehetne adni a, a városházát, erről a főpolgármester azt mondja, hogy nem tudott, és, és valami munkáltatói is figyelmeztetés. Ez így van. Azt nem állítottam, rész, hogy az, és azt, nem, azt nem mondtam, hogy ilyen része nem volt a történetnek, és azt se állítottam, hogy egyébként nem kavarodott némileg bele a főváros vezetése egy olyan történetbe, amelyek, amelyről egyébként ők azt állították, hogy nincs. Ezt nem mondtam. Igen, tehát hogy nekem úgy olyan emlékeim vannak, hogy az, hogy valakik a főváros kötelékéből fővárosi alkalmazottat el akarták adni, hogy erről beszéltek, mert anyagokat készítettek, és volt potenciális vevő. És erre mondtam én azt, hogy és hogy itt voltak tárgyalások, hogy erre mondtam azt, hogy hát milyen vezető az, akinek a feje felett el lehet adni, a lehet a saját házának a tárgyalásáról, eladásáról tárgyal, és inkább talán nekem hangsúlyosabb volt, amit ezt követően mondtam, mert azt is fontosnak tartom, ezt lehet, hogy már közöttünk is szóba került, ugye sokan mondják azt, hogy Karácsony Gergely alkalmatlan, alkalmatlan, alkalmatlan. Én meg mindig elmondom, hogy újságírók többször megkérdezték, hogy na, akkor én is ezt mondom, és mindig elmondtam, hogy alkalmatlannak én sosem fogom nevezni Budapest főpolgármesterét, egyébként hívják azt bárhogyan, mert szerintem csak a budapesti választók demokratikus választáson mondhatják ki azt, hogy alkalmas vagy alkalmatlan, akiről szavaznak, de az tényleg szurcsának tűnik, most ha úgy tetszik budapesten is, hogy, hogy ő mindig a számtalan magyar közben egyfolytában azt mondja, hogy hát ő nem tehet róla, ez nem az ő itt ki van szolgáltatva, nincsenek eszközei, nem az ősara, nem én vagyok a felelős, nem én vagyok a hibás. És a budapestiek erre mondják azt, hogy értjük, mi főpolgármester úr, hogy ön tehetetlen. Hát akkor minek van? Mi szüksége a budapestieknek egy tehetetlen főpolgármester. Végül, de nem utolsó sorban, harmadik tétel, Furious Claims Budapest be Even More Capable of Holding Olympics. Uh, ez az interjú, amely az... Uh, angolra igen, uh, amely az Inside the Games-ben jelent meg, Geoff Berkeley tollából, minek alkalmából készült? Kérlek szépen, én ugye uh, a Magyar úszószövetség és Vidőabda Szövetség... Uh, nagyon megtisztelő javaslatára elnökségi vezetőségi tagja vagyok a nemzetközi úszószövetségnek, amit most már Wörde Akkonticnak hívnak, leánykori neve Kina, és, és volt egy kongresszusa és világbajnoksága év évvégén, decemberben, december elején a, a, a szervezetnek, tehát egy úszó világbajnokság és kongresszus. És ott azon vettem részt, és akkor megkeresett engem ez a Insider Gaines újságíró, és nagyon hosszan beszéltünk. Tehát leült mellém a lelátóra, és ez egy. Ilyen Itt van előttem. Hosszú beszélgetés volt. Ennek része szóba került Budapest korábbi, majd esetleges későbbi nominálása az Olimpia megrendezésére. Ez akkor. Kibukott belüled, vagy valójában mi történt? Én tényleg a, az újságérókhoz igazodni, tehát amiről, amiről kérdezett, arról mondtam előszintén a véleményemet, és a legfontosabbnak azt tartom, hogy többnyi, egész korrektan benne van ebben a, a cikkben is, hogy nincs napirendem. Tehát ha a kormánynak esze ágában áldában sincs, főleg nem... Áborúval a szomszédunkban, amikor a legfontosabb feladatunk a rezsivédelem, meg hogy elkerüljük a recepciót, meg megvédjük Magyarország békéjét, biztonságát, meg a magyar munkahelyeket, eszünk Ágában sincs Olimpiával foglalkozni. nem is beszéltem róla, hogyha visszatérően nem kérdezem, meg igyekeztem készségesen, és a véleményemet, amit ott leírhat, leír, egész jó visszaadat ebben a cikben, és abszolút vállalhatónak mondom. Elmondtam, és azt is nagyon világosan elmondtam, hogy nem, hogy most nem foglalkozik ezzel a kormány, soha nem is fog. Majd ha egyszer a Magyar olimpiai Bizottság meg a főváros úgy gondolják, hogy ebben van fantázia, akkor majd a kormány is ki fogja a maga álláspontját. Nem kezdeményez, nem foglalkozik vele, nincs napirenden. De a te esetedben ez kvázi napirenden tartás? Nem, nekem eszem Ágába sem lehet volna ezzel foglalkozni, az újságíró nem kérdezi meg a, a, a véleményemet, és ugye, azt, azt, ugye itt... Beszélgetvelem velem, és egyébként nagyon sok mindent leírva, hogy hosszú cikket csináltam, nagyon alapos munka, meg is lepődtem rajta. hogy ugye azt is leírja, hogy maga a Nemzetközi Olimpiai Bizottság mondta azt, mert ugye amikor amúgy, a Budapest pályázata, akkor hogy olyan időpontban lett visszamonulva, hogy már teljes pályázatot le kellett adni, és annak kiértékelése is megtörtént és nagyon jó értékelést kapott a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól, és ők maguk mondták azt, hogy az egyik érték az volt, hogy Budapest bebizonyította a pályázatával, hogy egy ilyen esméletű világvárosban is nem csak a legnagyobbakban lehetne megrendezni egy olimpiát. Az meg hál Isten, egy Budapest fejlődött, tehát Budapest is előre ment, és nem hátra. Közlekedési infrastruktúrájában, sportinfrastruktúrájában nyilván 2000, itt írunk, most 23-ban, de, de, de, de jobban áll, mint Valamiért akkor kiforgatták, vagy más jelentést tulajdonítottak neki az újságírók, amikor ezt más cím szóval hozták, vagy legalábbis határozottabb, határozottabban karakteresebben említették Budapest olimpiai rendezési szándékát, mint ahogy te ezt eredetleg a cikkben megtetted. Minden tiszteletemmel, minden szerkesztőség iránt. Én azt gondolom, hogy itt a, a elsősorban a ugyan magukat úton, útfélén igazán objektívnek nevező, de valójában a baloldalhoz tartozó e, e, e, újságok, nyilván egy kicsit internetes portálok, a klikszámot is e, vadászandó kattintást e, e, adtak hangzatos címeket. Én mindenkinek azt javaslom, hogy olvas el az Inside the Games ennek az eredeti cikket, ott nagyon világosan e, fogalmazok, és egyébként ebben nincs semmi újdonság, tehát ha egy, egyetlen gondolatot még, ha megengedsz a 24-es pályátattal kapcsolatban, az ugye 2015-ben indult. A kormány ugyanígy gondolkodott. Tehát mi azt mondtuk, hogy ha a MOB és a főváros ezt gondolja, akkor majd a kormány is kialakítja az álláspontját. A MOB Magyar Olimpiai Bizottság javasolt a 15-ben. Aztán a fővárosi közgyűlés 93%-os szinte egyhangú szavazáson megszavazta. Igen, elszavazott, talán, hogy beadja Budapest a pályát, tehát igen, el szavazott. Horvács Csaba, Karácsony gyerge is sorolhatnám a neveket. Egyetlen egy ellenszavazat volt Csábbi Antali. És amikor utána a parlament is szavazott, ott 80%-os többséget kapott a gondolat. És amikor a kormány azt látta, hogy Magyar Olimpiai Bizottság, fővárosi közgyűlés, Pílmán, és akkor azt mondtak, hogy jó, hát akkor mi is támogatjuk ezt a gondolatot. Szerintem ez a helyes sorrend, csak így szabad eljárni majd ha az olimpiai család meg a város úgy gondolja, akkor kell ezzel foglalkozni. Nem hiszem, hogy ennek most lenne az ideje. Amikor végül is ezt a projektet megfurta a momentumon olimpiával, akkor azt te, hogy élted meg, illetőleg erre, hogy ennél vissza évekkel később? Hát, várját csak most már rég a, a fejemet. Nézd, én akkor végülis az volt a Amiatt szomorú voltam, hogy nem sikerült megőrizni az egyetértést. Mert a, a, a, most, ahogy kérdezett Föltőm, én nagyon világos volt a kormányzaton belül, hogy amikor ez először fölmerült, akkor nagyon világosan azt mondtuk az olimpiai bizottságnak, és ha ebben az ügyben egység van, csak akkor szabad nekivágni. És a kormány csak akkor tudja támogatni, hogyha egység van. És ugye így végigjárták az olimpiai bizottságok kezdeményezésével a lépcsőfokokat, a fővárosi közül és parlament, és amikor tényleg úgy tűnt, hogy van egy egységes egyetértés, Tóth József, földi polgármester, Karácsony Gergely, Zuglói polgármester, és tényleg nem a neveket, hogy Kunhalmi Ágnes érvelt az olimpia mellett. De akkor azt mondtuk, hogy na jó, így bele lehet vágni. És ugye végül is ez az egység és egyetértés beszett el, és ott nem a 24-es olimpiát buktuk el, ez még egy fontos tanulság talán. Ugye a vége az lett a dolognak, hogy Párizs megkapta a 24-eset, Los Angeles, mint egyet nem versenytársa, aki ott volt a célvonalban, pedig megkapta a 28-at. -ot. Ami ott vagyunk a célvonalban, Limában, azon az, az IOC közgyűlésen, ahol erről döntöttek, harmadikként akkor mi megkaptuk volna a 2032-es olimpiát, és a rengeteg itt fölkészülési idővel e, e, biztos, hogy el tudtunk volna végezni minden házi feladatot, és ez a több mint száz éves álom valóra vált volna, mert egyszerűen ezt tudtuk is, meg a címfalak mögött az ő is vált, hogy nem tehette volna meg, meg nem is akarta volna megtenni az hogy hogyha ott van harmadikként Budapest, aki az egyetlen olyan szereplő versenyző abban a versenyben, aki még sohasem rendezett, iskola példája ennek, hogy egy közepes méretű világváros is tudjon olimpiát rendezni, mint például most Brisbane, aki Budapest azonos méretű város, ugye 32-ben. És, és akkor, akkor miért lett volna 32. Tehát ott ott azon a pályázaton, hogy ezzel a hogy is mondtad, hogy megfúrta, Momentum megfúrta, ezzel a 32-es olimpiát buktuk el. Két kérdés maradt, az egyik az, hogy vajon ez az olimpia nem jutott volna-e a kézilabda Európa bajnokság sorsára, és ezt összekötöm azzal, amit a Momentum mozgalom a napokban, tehát közé január 13-án, a vers szíve beigazolódott 2024-ben nem tudnánk olimpiát rendezni momentumozgalom, kiderült 2024-ben társrendezőként sem tud hazánk részt a kizillaud-európa bajnokság lebonyolításában, magas költségek miatt képzeljük el, milyen helyzetben lenne Magyarország, ha bű egy év múlva olimpiát kellene rendezni. <kül> Rövid a szöveg felolvasom 2017-ben azért dolgoztunk, hogy vére a magyar kormány a lopás és a felesleges látványberuházások helyett foglalkozon azokkal a dolgokkal, amik érdemben befolyásolják az emberek életét, kórházakkal, iskolákkal, munkahelyekkel, az út hosszú és azóta a ér véget, de most már mindenkinek egyértelmű lehet, hogy nem volt hiába való küzdelmünk olimpia nélkül is ott tart az orbán kormány, hogy magas az infláció elszálltak a megélhetési költségek, és nem tudja ellátni az állam az alapvető feladatait, az oktatásban és az egészségügyben sem mondjuk ki az igazságot, ami. 2017 be látható volt már a teljesen egyértelmű Magyarország nem állt készen arra, hogy 2024-ben olimpiát rendezzem. Nézd, nézd, ez is egy élemény, amit én tiszteletben tartok, mert szeretnék visszamenni az előző kérdésre, hogy tehát, ha valaki mindig csak a citója óráig néz, akkor nem jut messzire, tehát itt mondom a 32-es olimpiát tudtuk volna megnyerni, de ez nem most már kárfidozófálni meg, a, mert ez a dolog elment, de tényleg akkor beszéljünk egy kicsit a kihetetlen határozott szavakkal foglalkozó most éppen ezer plakáttal, plakátkampányt indító Momentumról, amiről én azt gondolom, hogy ezer plakát sem tudja elrejteni a gondolatok hiányát. Itt majd visszatérek, ez nem az én szövegem, hanem Ungár Péteri alapvetően. Azért én jól emlékszem azokra a Momentumos nyilatkozatokra a 17-ből, hogy számukra ez csak egy ez egy ez egy eszköz volt. Tehát ők akkor be, őszintén elmondták, hogy ők be akartak törni a politikába és keresték azt az ügyet, amivel a nevüket megcsinálhatják és nyilvánossághoz jutnak. Nem volt itt különösebb el elköteleződés, hanem ez tűnt a legjobb megoldásnak, és ezért erre csaptak rá. Ha más ügyből gondolták volna, akkor arra csapnak rá. Van ebben azért némi cinizmus, és az, hogy mennyi gondolatiság van az ő politikájuk mögött, most szó szerint szeretnék idézni. Te is ezt tetted a Momentumtól. Én a Momentumról Ungár Péter ugye az LNP elnöke adott a novemberben a 24.hu-nak egy hosszú nyilatkozatot, és ebben azt mondja, hogy nem értem, ami a Momentum körül van. Teljes tévedés veszi körbe, nincs átható üzenetük, nem tudom, mit akarnak a világtól, nem tudom, miket beszélnek, azt mondja, hogy engem idegesít minden olyan párt, amelyik nem tudja elmondani, mi végre van a világon. A párt egy világnézeti dolog, a Momentum nem tudom micsoda. Fogalmaz Ungár Péter, úgyhogy én emlényem nem akarok belenni a momentum Zárásképpen pedig az, hogy mekkora jelentősége tud lenni egy Inside the games megszólalásnak függetlenül attól, hogy ezt aztán ki kanyarítja, a Nemzeti sporthu idézel Magyar Olimpiai Bizottság, higgyük el, meg rendezni egy olimpiát, Gyulai Zsolt, január 19-e, itt vagyunk a kertek alján, ez tegnap volt. A sportért felelős Államtitkárság, a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Paralimpiai Bizottság vezetői sajtótájékoztató jelentettébe, be, hogy elindult a Nemzeti versenyportfejlesztési program a nemzeti sport kérdésére, a sajtótájékoztató végés, mitádám államtitkár Gyulai Zsolt Mobellő és Szabulászló elnök elárulta, hogyan vélekednek egy magyarországi olimpia rendezéséről, és mindegyikük nagyjából hasonló szellemben beszélt, mint ahogy te megnyilvánultál, de láma te megnyilvánulásod, újabb és újabb megnyilvárolásokra ad lehetőséget és ad alapot, ami egyébként korábban nem volt. Milyen jelentősége van ennek, ha van? De tényleg a félreértések elosztatása a véget, a legfontosabb annak tartom, hogy a kormány ezzel az ügyel nem foglalkozik, nincs napi rendben. Szerintünk nincs is itt az ideje, azt meg természetesen a mai időben, mai gazdasági helyzetben, politikai helyzetben végképp nincs itt az ideje, de azt, hogy magyar sportvezetők egyébként elkötelezettek ebben az ügyben, azt én teljesen megértem, és azt mondom, hogy ez is a dolgok. Nagyon sokszor jut eszembe, sok mindennel kapcsolatban Kazincinak az a mondása, hogy jót és jól. Tehát elképzelhető, hogy valamikor azt a, a, a, a úgy hozza a helyzet, hogy legitim lehet ez a gondolat, és egy jó gondolat lehet, de akkor is nagyon fontos, hogy jól fogjanak majd hozzá azok, akiknek ez az eszükbe jut meg a, a dolga lesz, mert jó dolgokat, ha nem jól csinálunk, akkor a végén még rossz dolog lesz belőle, ezt az iránymutatást kazincitó, hogy jót és jól ebben a kérdésben és minden másban is fontos. Ha minden igaz, akkor jövő héten ugyanebben az időben találkozunk, nem aggódom, hogy téma nélkül maradnánk. Kelemes hétvégét kívánok! Állok rendelkezésre, köszönöm szépen Én is, szia! Önök Füriás Balázs hallották a parlament politikai államtitkárát, 9 óra 10 perc van, mivel érdemes volt-e ennyit foglalkozni, ezekre a témákkal és a beszélgetések mit tükröztek vissza ebből, mennyire voltak érdekesek, vagy nem voltak annyira érdekesek, de tartalmasak voltak, Ez ügyben most nem fogom lehetővé tenni, hogy betelefonáljanak. Sokszor volt olyan, amikor az ember ilyenkor hiúságában e, valamiféle elismerő szavakra vágyott, e, a mai hangulatom ezt talán helyesen nem teszi lehetővé. Itt hívom be szíves figyelmüket arra, hogy a Kéfi Facebook oldalára látogatva tegyék meg, hogy a követés bejelölik, hogy immáron 550-en, aztán 600-an, aztán még többen lehessünk. Természetesen annyian, ahányan. egyébként ezt a műsort követik, és amennyi Facebook követője van, és aztán újabb és újabb technológiai és technikai kérésekkel fogok, meg fejlesztésekről fogok beszámolni. Arra kérem önöket, hogy amennyiben van bárkiben e, vállalkozókedv, hogy a Partizán Navracsis interjúját vagy akár a Kejfejancsi Navracsis interjúját közösen kielemezzük. Nem elsősorban tanítási célzatból, hanem a hogyan működik a világ és hogyan működünk benne célzattal. Tehát, hogyha van ilyen, akkor akár személyesen, ha eljönne, vagy akár csak telefonon lenne rá hajlamos pont, tehát Tehát kisdkiser. Fiala Janos a nevem, kukatgmail.com e-mail címemre névtelefonszámot küldjenek el. Ez nagyjából 72 óráig él ez a felkérés, mert azután meghaladja az idő ezeket az interjúkat. A szónak legalábbis abban az értelmében, hogy analizálni, kielemezni, beszélni róla nem lesz időszerű. Kellemes hétvégét kívánok önöknek is abban a reményben, hogy hétfőn találkozunk, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis, hogyha nem a mai a 20 volt az utolsó, akkor 23-án 7 óra 14 perckor találkozunk. Viszont halásra, viszont látásra.